Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Mányai Gézés, Kolumbia Gábor köszönt Ma egy kicsit visszatekintünk egy nyilvános eseményre, talán emlékeznek. Egy éve körülbelül elkezdtünk egy nyilvános dialógust, a nagyvárosi dilemmák és a budapesti Városvédő Egyesület közös programjaként, illetve a Budapesti Hurvanistikai Társaság együttes programjaként, egy beszélgetés sorozat volt, amiben azokat a témákat, amiket a műsorunkban is elő szoktunk venni, azokat a nyilvánosság előtt beszéljük meg. Nagyon érdekes és tanulságos beszélgetések ezek. Egyébként teljes vágatlan felvételüket meg lehet hallgatni a civil a nagyvárosi dilemmak.civilradio.hu honlapunkon. Egy hete 23-án tartottuk az idei második beszélgetésünket, aminek a témája a, Buda, illetve a Duna stratégia volt, a Duna stratégia és Budapest kapcsolata. A Duna Stratégiáról ö, már elég sokat beszéltünk, egy nagyon rejtélyes, de nagyon nagyszabású program. Azért mondom, hogy rejtélyes, ez ki fog terülni egyébként a beszélgetésünkből is, mert nagyon kevés konkrétum nap napvilágra. Ö, azt mondanám, hogy csapjunk bele a közepébe, és ö, képzeljük magukat oda a Kossuth-Lajos utcában, ahol ugyan kint dübörög a forgalom, ez is Budapestnek egy ö, sajátos szégyenfoltja, hogy Budapest legszebb főutcája az egy ö, háromsávos autópályává alakult, és a volt legszebb bevásárló központ, bevásárló utca ma egy koszos, lekoszlott üzletekkel teli ö, élhetetlen hely, ahol az ember csak átrohant, mert a zajban nem tud meglenni, de hát nem véletlenül van ott a Budapesti Városvédőegyesületnek is egy ö, nagy kirakatos helysége, ahol egyébként nagyon érdekes kiállítások vannak, nagyon sok Budapesttel és az urbanisztikával kapcsolatos könyv található, tehát érdemes azért oda ellátogatni és megnézni, hogy mi van ott. Tehát ezen a helyen ültünk, kind a forgalom zajlott, ez a felvételen is nyilván hallható, és vendégünk szokolai őrs építész volt, aki egy a Duna projekthez hasonló nagy európai projektnek a résztvevője, ami Bécsi központú, és vele ő volt a vendégünk, vele próbáltuk elemezni, hogy végül is ez a Duna projekt, ez a Duna régiós stratégia, ez vajon hozhat-e Magyarországnak, Budapestnek valamit? Hát hallgassunk bele. A résztvevők még, ugye Kolundzia Gábor és Jómagam beszéltünk, és Götc aki a Budapesti Városvéde Egyesületnek a titkára. Szeretettel üdvözlök mindenképpen! Budapesti Városvide Egyesület a Magyar Urbanistikai Társaság és a Civil Rádió közös program sorozatának novemberi adása, vagy mi során a DUNA stratégiáról másodszor fogunk beszélgetni a vendégünk Szokolai Őrs észítémi településrendező, település és. Azon túl, hogy ő, ő fog nekünk néhány kérdésre válaszolni, de nagyon remélem, magától is fog beszélni néhány fontos dolgot. Szeretnék mindenkit arra bíztatni, hogy, hogy vegyen részt aktívan a beszélgetésben, akkor nyerünk az egésszel valamit, hogyha mindenki bocsánat, hogyha megosztjuk egymással gondolatainkat. Én egy ö, apró kis emlékeztetőt szeretnék tenni, ugye körülbelül egy hónappal ezelőtt voltunk itt, és akkor egy nagyon érdekes beszélgetés volt, ö, ugyanis a minisztérium részéről is itt volt egy. Fel, aki, aki az utolsó pillanatban jött el, hogy elmondja azt, hogy a kormánynak, vagy az államnak mi a hozzálás erről a Duna stratégiáról. Hisz azért kezdtük el ezt a beszélgetést, mert a múlt évben, vagy talán ebben az évben elkezdett egy európai projekt kialakulni, amit a Duna stratégiának neveztek el amit tulajdonképpen 14 ország miniszterelnöke által hát egy egyetértésben elkezdett program. Bőven túlmutat a Dunán és a dunamenti országokon, de olyannyira Magyarország a középpontjában van a Duna miatt, hogy a számunkra ez a kérdés extra módon fontos és érdekes. És hát igazság szerint mivel nem csak mi vagyunk azok, akik nem tudnak erről túl sokat, hanem szerintem általában a, a, hogy mondjam, a, a, a közvélemény nincs igazán tájékoztatva arról, hogy mi történik. Nem azt mondom, hogy titkos, inkább nekem az derült ki a múltkori beszélgetésből, hogy bizonytalan, még, még az elképzelések sem teljesen de Tehát megmondom őszintén, hogy minket az a zavaró gondolat indított el, hogy itt egy nagyon erős lobby, erő áll még mögötte, aki ilyen mega fejlesztésekkel rukkon elő egy ilyen nagy nemzetközi projektnél, ami nem olyan biztos, hogy azoknak az országnak, hogy részt vesznek benne, gondolva a környezetre, a turisztikára, a városoknak a, az integritására, az minden, és magára, a Dunára, hogy az minden, hogy biztos-e, hogy az annyira jó, nem mondta senki, hogy ez így van, ellenben ö, nem, is, ö, nem is sikerül rá a gyanút. Annyira mondjuk úgy, hogy egyelőre híg folyós ez a kérdés. Én csak annyit mondanék, hogy néhány én konferencián részt vettem már. A két a stratégiával kapcsolatban képélyesen mondva a vízcsapból is ez folyik. És, ö, Érezhetően nagy politikai és anyagi áll mögötte, ezért sokan is ö, hát ütködnek a témában, ez érezhető. És ö, az is, hogy pontosan ezért, ö, amit eddig hozzáférhető volt, az olyan, mint egy, egy sor, tehát minden és mindennek az ellenkezője benne van alkalmazva egymásnak honnan kenyemes ellenhonda céloknak fogalmazva hogy mondtam, hogy a a hajózás, vagy a környefételem energetika egymás mellé téve, struktorálatlanul, és az a beszéd fenyeget valóban, hogy itt, erre való, ezt elfogadják valamilyen módon, jól úgy tudni egyébként, hát a socskán, miután már a végregesítéssel itt van a, a közeljövőben, elfogadják, és erre való hivatkozáson azt indulhatnak a kotrolhajt meg a buldozerek. <tékszor> és uh, talán még elején csak annyit mondanék hozzá, hogy uh, nem lenne jó, hogyha amíg a értékeink most lesznének el egy stratégia uh, égisze alatt. A többére azt már mehet. Nekem még egy megjegyzésem volna, ami a mostani beszélgetésre vonatkozik, és magára a beszélgetésre, hogy arra, kérenk, uh, arra kérünk mindenkit, hogy próbáljon nagyon uh, a tárgy, körében maradni, mert nagyon könnyű el lovalni magunkat. Mi is most bevetettük ezt a lobby és félelem kérdését, amit lehetne ragozni és el lehet menni egy nagyon torz irányba, és ezt tulajdonképpen azért nem akarjuk. Mi azt szeretnénk, hogy részben megtudjuk, hogy miről van, szó, szóval részben pedig, hogy, hogy hozzá tudjuk tenni azokat a dolgokat, amik még a későbbiekben majd adott esetben egy civil, hogy mondja, megnyilvánulásnak is lehetnek a, a, az alapjai, amivel, amivel ezt a saját magunk javára lehet fordítani, illetve ami, amire úgy gondoljuk, hogy ennek nagyon is jó helye, vagy fontos helye lenne ebben a projektben. – Nézzen rá, hogy… – Ránnézek, a... Szokolai ősre, igen. Mondja. Kolondzsia Gábor vagyok, én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Ugye a Duna stratégiáról tartottunk már kerekasztal beszélgetést a Városvédő Egyesületben, miután nagyon fontosan tartottuk ezt a témát. A, a, a, a, a kicsit képésen azt lehet mondani, hogy a vízcsapból is ez folyik, és a, a elkövekező fél évben ez köztülött Magyarországra az Európai Unió soros elnöke Először a könyvtörténelem folyamán, és miután 27 ország van, fél évenként váltják egymást, hát olyan 14 év múlva lesz emberi számítás szerint a következő alkalom, tehát ez egy elég ritka eset. Különleges lehetőségeket és kihívásokat jelent ez az országok számára, akik elnökök, és az élető országnak az első számú vezetője. Azért mondom így, mert van, ahol a gazdasági elnök az, van, ahol a miniszterelnök. Nálunk kedesebben a miniszterelnök egyben az Európai Unió elnöke lesz. Tehát Kissinger mondta a 70-es években, amikor az Európai Unió kezdeményei voltak, kicsit szarkasztikus humorral, hogy mondjon neki a telefonszámotól fejé fatja Európát. Nos, hát ez a telefonszám most fél éven keresztül Orbán viktor fog csörögni, és ez komoly felelősségeit jelent Csak a... a már nem akarja A Kissinger, nem a Kissinger fogja már csörgetni, de lesz, aki csörgesse. Szóval azért nem gondoljuk azt, hogy nem fog a másik oldalon valaki telefonálni. És a dolog lényege, hogy ennek a magyar elnökségnek, hát ha lehet mondani, az arca lesz a Dunan stratégia. Tehát minden elnősének van egy fő csapása, és a mi a a Duna stratégia. Na, és hát ettől kezdve érdekes, hogy mi, ez a, uh -huh. mi fán teremes a Duna stratégia? Mondjuk, e, talán majd a beszélgetésből is kiderül, ezt más országok Duna régió stratégiának nevezik el, mert inkább e, úgy gondolnak rá. Nagyon érdekes módon ez e, így vezetődött be, hogy Duna stratégia, bár mintha valami Duna régió. Már Ezek a elnevezések nagyon szeretjük mi a hosszú elnevezéseket. De, de, ha van egy néhány pont, vagy tizennégy pont, amit ehhez rendeltek, amit aztán szintén talán Berica Jelzsölt, vagy valaki föl is olvasott, ebből kiderül az, hogy, hogy néhány programpont az, az borzasztóan általános, tehát az olyan általános, hogy mit mondjak, hát ilyen Hát ilyen, ilyen sóhaj-óhaj kategória, mivel az egész Unióban, még minden ország természetesen célnak tekinti, mit tudom én, népek közti barátság, körülbelül ilyen stílusú dolog. Néhány pedig gyanúsan konkrét, hogy mit tudom én, a Dunát teljesen hajózhatóvá kell tenni. Mit, ha nem lenne az? Vagy a Dunát végig, nem tudom én, fűdésre alkalmassá kell tenni. Tehát csupa ilyen egymásnak nagyon megfeleltethető szempont van. De később a beszélgetésből ez, ez ki is fog világlani, de úgy el kell mondanom, hogy igazából ami zavaró a számomra ebben az egész dologban, az két dolog. Az egyik az, hogy valahogy a semmiből kerül elő, nagyon homályos az, hogy tulajdonképpen... Még elég gyorsan került elő, előzménnyed nem is hallottunk, még a pár Igen. évvel ezelőtt erről. És... És valahogy van egy olyan rossz érzés az embernek, hogy ez olyan tartalmakkal fog kitöltődni, amit csak nagy cégek fognak tudni ö, megvalósítani, tehát ők fogják tudni a pénzre a leginkább a kezüket rátenni, mert nekik vannak olyan projektjeik, tehát, tehát az, hogy hogy most egy, egy, egy környezetvédelmi vagy bármilyen olyan kistérségi fejlesztést végre lehessen hajtani, ahol egyébként erre nincs extra tőkem, nincs nagy céges felkészültség mögötte, nem, nem, ér, nem érzem azt az energiát benne, hogy erre, erre lenne le, le lehetőség, és hát persze a beteleszégedésben kiderül, hogy olyan borzasztó nagy pénz sincs az egész, hogy Na most akkor mielőtt belemennénk ezekbe a részletekbe, mondjuk el, hogy tulajdonképpen a genezését ennek az egésznek. hogy a Európai Unió most már 27. tagországból áll, és minél több, tehát, e, e, talán még az idősebbek e, e, emlékezhetnek rá, hogy valamikor a közös piac, még így hívtuk, amikor még KGST volt meg közös piac, hat országból állt. Az egész ugye a Robert Schumann és a, a, a, igen, az acél és szín unival kezdődött a on, Onnan túl, indult, igen. Adenauer igen. Összefog, készfogásából származott, ami Németország pacifikálását célozta, hogy ne legyen harmadik világháború, mert két világháború kiindult igen. onnan, és harmadik már ne induljon ki. És pont, Németország és az első. Hát pontosan, így, nagyon a nagy jelenségek ebbe, voltak, és, és ugyanak a szomszédok, és és úgy gondolta egy francia politikus egyébként, nagyon bölcsen, hogy a legjobb a gazdasági összefogás, mert akkor nem lesz érdekük nekik háborúzni, mert megkapják békésen azt, amit háborúban érnének el. És innen jött a szél és acél közösség Franciaország és Németország között, majd úgy gondolták, hogy nem árt azért a olaszok is bevonni a buliban, mert vedek is meggyűlt a bajuk, legalábbis a második világháborúba, és a, hogy hogy jött hozzá a három Benelux állam, azt nem lehet tudni, de végülis a földrajzilag adódott, hogy Franciaország és Németország között én, ott, én. ott volt még három ország. Uh -huh. Három fejlett ország, ezt hangsúlyozom egyébként. A Anglia akkor még a Splendid Isolation, tehát a fényes szigetetség politikáit folytatta, illetve saját maga akar valamiféle ö, szövetséget létrehozni, mélységet sikerrel, a többiekről még szó lehetett, hát Dé déle még meg Olaszország is eléggé billeget <kül> P2 Páholy, meg a Mafia, meg minden, szóval eléggé határás. észak oroszország és Dél Olaszország külön lett volna, akkor biztos, hogy ben bekerült, meg nem került be az Európai Unióba. De hát benne volt ugye a Szicília is, hát akkor bekerültek. Tehát de az, hogy Spanyolország, Portugália, Görögország, a katonai huntájukkal, a... a diktátoraikkal, frankóval és többiekkel szó se lehetett róla. Hát középáról, kelet meg, meg megint szintén nem. Tehát adott volt ez a hat ország, évtizeken keresztül, ez volt a közös piac, és végülis a, a gát 73-ban tört át, amikor, a, amikor Anglia, illetve Nagy-Britannia és vele párhazamosan Érország tagjává vált az Európai Uniónak 73-ban, akkor adták fel a fényes elszigeteltségüket, és attól kezdve tulajdonképpen Fokról fokra először DD irányban terjedt meg déli, északi irányba is. Tehát uh, már sikké vált uh, tagjává válni, kivéve uh, eszem uh, uh, Svájcot, akik továbbra is tartják az abszolút uh, függetlenségüket. Uh, uh, a Ausztria, amely sokáig úgy, mond, úgy tudtuk, hogy független kötelezett ország, ők is szálltak, és ettől kezdve már csak idő volt, hogy a, a szocializmus helyett a kapitalista irányba átállt közép-kelet-európai országok is belépjenek. A kérdések az volt, hogy ez meddig jut el, most 27-nél tartunk, de még vannak várományosok. Na most így hát, jött... Kicsit még annyira terjesztívül is az unió a mondjuk, hogy a csápjait, hogy már Európán kívül is, hisz Törökország is e, kandidált, de még Izrael is egy ilyen Igen. társult tagi Én benned, nekem az a véleményem... A dolog nagyon izgalmas. Hogy már egyébként. átérték Igen. a Rubikont azzal, hogy bevették Romániát és Bulgáriát, nem előnük beszélek, de ezt már Jugosztábi esetében bebizonyosodott, hogy nem az az első kérdés, hogy most azonos nyelvet beszélnek ö, emberek, hanem, hogy mi a kulturás hagyomány, az fontosabb a nyelvnél. És miután az egyik horvátország, ugye a horvátok azok a nyugati kereszténységhez tartoztak, mindig is a szerbek mindig is a keletihez tartoztak, pedig mind a kettő keresztény, ez már elég volt ahhoz, ha szétessen egy De ország. Éppen ez a poén... Ebben az esetben is, hogy ez pacifikálja Én, nem? Én ne legyen igazam, kicsit a most, most Kassandra jó. Kórusként, Kassandra Jósként mondom azt, hogy ezzel átlépték azt a, azt a hogy mondjam, egy, egy, egy törésvonalat léptek át ezzel, hogy, hogy bevették ezt a két országot. És mindig inkább terjeszkednek kelet felé, annál inkább ez, ez ki fog hangsúlyozódni kultúrális alapon, mert más kutatási hagyományok vannak ezekben az országokban. Hiába jönnek különböző szabványokkal, meg, meg jogszabályokkal, meg mindennel, másképp másra jár az emberek esze. Uh -huh. Másképpen gondolkodnak, másképpen működnek. Mondjuk a számra mert nem vagyok egy ilyen nagy politika engem úgy tűnik, hogy a legnagyobb gáz ilyen szempontból ma Franciaországban van. Ez, tehát igen, van pontosan az ahol a, a, a, a, a franciák is, hogy mondjam, eléggé, átkemények ebbe a kérdésbe. tehát igen. Mondjuk néha a nagy európai, hogy mondjam, ezt a. Liberalizmussal szemben, meg lehetősen, határozottan e, foglalnak. El pont állást, ők tartok ki a liberalizmust egyébként, csak most már. Igen, de az e, ő Ők hogy... idéztek föl hát, nagy igen. liberalizmussal, hogy ha, hagyjönnek az emberek, jöhetnek Afrikából, mm. a arab országokból, távokkeletről, ugye, ami francia gyalmatok voltak, hát azért igyekeztek ők is, ha nem is érték el az angolokat, de azért igyekeztek, igyekeztek összeszedni, amit lehetett és nagyon valami liberális alapon az onnan származó, tulajdonképpen franciának nevezhető állampolgárok minden tovább nélkül a Franciaországból, és nagyon sokáig ez így is ment, Még most már egy bizonyos kritikus tömeget átlépett ez a népesség, és főleg ilyen külvárosi részeken, Párizs elővárosaiban meg egyéb, egyébütt, nem, már nacionalisan a zavargások léptek föl, tehát ezek a, az, az emberek más kultúrából jöttek, és úgy tűnik, hogy ezek az eltelt évtizedek ezen lényegileg nem változtattak, és innen aztán, hogy a franciák most már ők, akik az egészet elkezdték, és kitalálták a liberalizmust, hát meg az angolok is, ők ketten, hogy pont ők említenek be. Mondjuk szerintem ennek egyébként messzebb nyúló okai vannak, és sokkal inkább én az önzésbe látom a, a kulcs a problémának a kulcsát. Önzés. Az önzést, hisz ezek a, az emberek azért lettek behozva, és azért is ö, engedték őket, hogy bizonyos alacsonyabb rendű munkákat ö, nekik hagytak. Tehát ez egy, egy fajta sajátos ö, ilyen ö, hát nem... Hát egy, Egyfőző az igaz. Egy ilyen szolgatársadalomként ö, ö, szerepeltek, csak hogy Többedi generáció után ez a szerep ez egyáltalán nemcsak, hogy Igen. nem jó, tehát magyarul egyénileg ebből természetesen ki szeretnének törni, hisz gyakorlatilag ők egyenrangú állampolgárok, uh -huh. már többedi generációt akár. A másik pedig az, hogy, hogy az a rendszer, ami arra alapul, hogy mindent mi, hogy mondjam, a külső forrásokból, gyűjtünk be magunknak gazdagságot, és ebből csak csöpögtetünk, és kvázi szolgaként tekintünk a harmadik világra, vagy a környező országokra, ami az egész kapitalizmusra jellemző egyébként, hogy otthon van egy gazdagság, és valahol van valami borzasztó kihasználás, és gyerekmunka, és nem tudom micsoda. Ez egy országon belül is szerintem, mint, mint mentalitás jelen van, de hát hogy mondjam, a tömegek ezzel ellen a föllázadnak, hisz ez, ez gazdaságilag, de ma már látjuk, hogy akár ökológileg egy fenntarthatatlan rendszert működtet. Tehát ez főképpen ez a fogyasztáson és az önzésen alapuló rendszer, ami bőven túl lép azon, ez a, ez az egész, hogy ez egyszerű politikai viszonyokkal a... magyarázható le. Az egész globalizáció ezen épp erre alapul. Igen. Fogyasztással meg az önzés, Igen. nem mondjuk ki magyarul. És egyik sem tekinthető pozitív dolognak. Nem csak az önzés, negatív, most. hanem ez a fogyasztói társadalomnak, a fogyasztások ez a szintje, amit megtességesen van fölgerjesztve. Most, ez abszolút negatív. Én nem, nem ebben a reál politikai dolgokban én nem szoktam bele vagy beleszólni túlzottan, nem is vagyok annyira tájékozott benne, hogy ilyen jó például fölhet jó felvezeted a dolgokat. Talán nem is érdekel annyira, mert a mögötte levő ö, szándékot érzem minden esetben, és a, bizony igen. a Duna régió stratégiában is van egy olyan szándék, amit lehet érezni. Ezt, ezt mindjárt fogom mondani. Egy, a ilyen, mögöttes... egy ilyen gazdasági hát... Csendes Amerikai, nem egy gazdasági gyarmatosítás éppen, de, de egy, egy sajátos kihasználás. Na ezt is mindjárt igen. el fogom mondani, csak mi néhány számot azért kénytelen vagyok a tisztelmátás kedvéért. Tehát ugye van ezek 27 ország, itt akadtunk el. Ö, és mindig több országból áll egy, egy ilyen konfederáció, vagy minek mondjam, ö, annál nehezebb irányítani. Tehát már-már ilyen kohéziós problémák merültek föl, főleg azért, mert orjási fejlettségi különbségek is vannak. Épp a Dunamentén elindulunk baden württembergből vagy bajorországból, melye ugye a európa egyik legfejletett régiója, és eljutunk a, a duna delta mert Európa-edik legfejletlenebb régiója, és egy folyamatos elejtő van a Dunamentén, ahogy megyünk. Tehát ez Duna önmagában szimbolizálja ezt a, uh -huh. ezeket a felejtségi különbségeket az Európai Unión belül. Az első nagy lejtő alján vagyunk. Hát mondjuk, hogy középen azért nagyon ilyen kemények mindig magunkkal szemben. Mondja, elvileg, hogy a Duna mondjuk Ausztriában még jobban lehet, és nálunk úgy meg... <gül> közép, élek, de... közép folyása van a, a Dunának itt, <gül> úgyhogy majd mondjuk Na, a középnél, van, okay. <gül> még, még vízügyi szempontos közép, közép szakasz, ugye, de most ebben megint nem mennék bele, Bájára is tudnék beszélni. Tehát a 27 ország, mind Európai Uniós tag, hát ebben benne van ugye országtól Ciprusig mindenki, és... Hát érezték, hogy ez azért ez sokacska már irányítani, és ezért létre kezdenek jönni ilyen regionális együttműködések, országcsoportok. És, Igen. és az, az egyik ilyen az a, a, a balti tengermenti országok, tehát gyakorlatilag többé-kevésben mondhatjuk, hogy Észak-Európa, a másik a tengermenti országok, tehát gyakorlatilag Dél-Európa, Ö, és hát azt, hogy elhangzik a beszélgetésből, hogy a idézőjében mondom a reszli, tehát akik kimaradtak mindebből, azok ö, a, Duna stratégia, a Dunára ráfűzhetőek. És tulajdonképpen igen. Kelet-közép-Európa, amelyik ebből se nem Balti-tengeri, se nem Dél-Európa, az hogy akartak akarták Duna mentén vannak, és mondjuk, hát az, Mondjuk ez, ö, ez egy. Ebbe van logika. Van persze. Van. Tehát akár jó is, kisülhet igen. belőle. És hát még egyébként mondott a spending news az angolok csak sikerült magukat kihagyni ezekből, tehát ők meg Eurország nincs benne egyikbe se, de csak ez árójá volt. Mm -hmm. Tehát lényegében most arról van szó, hogy a Duna mentén 14 ország, amelyből 8 tagja az Európai Uniónak, 6 nem is tagja. Tehát ilyen szempontból novum, hogy egy olyan államközi együttműködés, egy gondolás együttműködés, amelyik átlép az Európai unió határát. Ehhez hasonló csak a, a főkötenger menti országok értékvédelme együttműködése, amelyek kevesebbet tudnak, mert nincs mögötte akkora politikai megazasagi erő. Ö, egy ö, Értékvédelmi, tehát a műemlékvédelmi működés, meg évek óta működik, ami szintén átl átlép az Európai Unió határát, mert az országok is benne vannak, hogy az ottani műemlékeket is hát, megóvják, feltárják, megmentsék, kutassák, tehát egy egységes elvek szerint. És ez szintén, de emögött lényegesen olyan politikai és gazdasági erő van, amelyik áttépje az Eur a uh -huh. Európai Unió határát, szinte meg elővételezve a tereszkedési irányát ennek a államszövetségnek, már amennyiben megy ez tovább. Ö, és eh, ahogy mondtam, ebből akár jó is kisülhet, de hát ahogy te már utaltál rá, van mögötte egy tereszkedési szándék. Nem kell ezt feltétlenül mindig rossz néven venni. Tudomások kell venni, hogy nincs hatalmi vákum. Ugyan nem létezik, vagy legalábbis nagyon rövid ideig létezik. Tehát az, hogy, hogy egy ö, fontos terület a világon, ahol nincs benn senki, most ha senkit értve valamilyen nagyhatalomban, legalábbis nagy hatalomot ez alatt. Mm. Ö, és különösen ez a vidék, ez a közép-kelet-európa, ez mindig is fontos terület volt. Ugye itt mindig volt valaki, vagy a törökök voltak, vagy osztrákok voltak, vagy a, a németek is átsingóztak már erre felé, vagy a franciák is átsingóztak a maguk mondja, jó, jó bekavarva, vagy a Szovjetunió, ugye, tehát mindig, itt mindig volt valaki. E, és, és ugye a Szovjetunió kivonulása után, Valóban voltak olyan hangok, hogy Magyarország legyen semleges, emlékszünk ezekre, hogy annak idején, hogy most megszabadultuk a KGS-től, megszabadultuk a Varsószerződéstől, akkor most Magyarország, mint 56-ban, és elmondták az emberek, most legyünk megint semlegesek. Nagyon rövid ideig ha, lehetett hallani ezeket a hangokat, 89-ben már 90-ben nagyon. Már akkor az Antal nem erről beszélt, és 99-ben végkép, akkor már az, hogy már eldölt, hogy jó, hova akarunk csatlakozni. És hát még az sem működik, hogy most már 27 ország lesz itt bent. Valóságban nem így van. Mondjuk én magyarul, hogy ez a hatalmi vákumot valaki bekiványja tölteni, jelen esetben Németország. Nem kell ezzel ellen bezenkedni. Németeket legalább ismerjük. Őnek velük már ezer éve dolgunk van, jó rosszul, így, úgy, Kázi, a házi nagy nagyhatalmunk, hogy idézőben mondjam. Tehát nem egy, egy messzire jött, kívülről jött, egész más kultúrát képviselő. Hát nem száptam, ő, a, valami. A magyar kereskedelmi nem is kapcsolatokban szóval erről. A, Tehát a, a lehetőségek közül, ha már valakinek be kellett jönni, hát akkor azt van, hogy jönnek a németek. Tehát a Draknak nek a, a modernizált megjelenése formája. A németek rájöttek egyébként, hát mindig is tudták, száz éve, és hogy ők a gazdasági terjeszkedésükkel sokkal többen mennek mind a, a, a fegyverekkel, de hát félig meddig rá, belekényszerültek, félig meddig pedig bele is mentek háborúzásba, és ilyen háborús trüszfiszték vált ez, ez a terület, és hát a a modern kor háborújaiban a hadisten azt szereti, akinek jó nagy hadseregei vannak, jó nagy tüzészsége, jó nagy végéreje, nekik is volt jó nagy, de még az, azt hiszem, hogy jó sok embere is van, de hát nekik az nem volt, és végül is ez az a anyagháború gyűlte maga alá őket, mondjuk ki magyarul, és na, ennyi idő elteltében Egyesült Németország, ennek is már 20 éve, ezzel gondoljuk végig, 20 éve eltelt Németország már, már megint Európa vezető gazdasági hatalma, ö, amitől mindig is féltek száz évvel ezelőtt is az angolok, már 910-ben, és ez így volt egyébként. Ö, és ö, anyagi erejéből következően, meg, meg a politikai súlyából is következően, ezt a, hatalma, ezt a gazdasági hatalmat konvertálni kívánja, hogy ezt a, mondjuk ezt is magyarul pacifikálja, ezt a közé, kelet-közép-európai dzsumbújt. Még akár jó is kisülhet belőle, csak azért jó lenne, ha odafigyelnénk a saját érdekeinkre ezen mm -hmm. közben. Folytassuk? Folytassuk. Hangsúlyozom, én a saját véleményemet mondom, és azt az ismeretet, ami ez idáig a fejembe összejött a Duna stratégiáról, én is. Szokolajörs beszél. Nincsen egy olyan klikkelés az interneten, ahol, ahol megtudhatnánk. De ezt egy könyvét. másik ország perspektívájából is látod, mert végül, igen, igen. ott onnan igen. ezt jobban látni, vagy másképpen is látod. Igen, arról is mondok, ugye, egy egy-két egy szót. Tulajdonképpen a, a Duna-stratégia hosszú-hosszú <coughs> története van ennek, a Dunamenti Együttműködéseknek ö, tényleg szép története van. Ez a magyar történelemnek a része, ez, ezt mindenki többé-kevésbé ismerheti. Azonban az újkori ö, legfrissebb történet az ott kezdődött, Stockholmban mondjuk, hogy ilyen zsurnaliszta fordulattal éjek, a balti országok úgy gondolták, hogy saját érdekeik jobb képviselete érdekében az Európai Unióban úgy döntöttek, hogy megalakítanak egy önálló, most úgy hívják, hogy makrorégiót. Tehát, hogy egy önálló szervezet jöjjön létre az EU-n belül, miért, miért nem, nem voltak megelégedve az Európai Uniós dolgokkal, és ők egy kicsit saját maguknak akarták megteremteni az önrendelkezésnek egy szűkebb keretét. Ez nagyon jól sikerült. Ezt nagyon határozottan, nagyon sok pénzből meg tudták csinálni, az államok fölfogták az érdeküket, a legminimálisabb közös érdek az a tenger és a tenger környékének a, az életminőségének a javítása. És ez a balti stratégiáról van balti szó, stratégiáról. Balti stratégiáról. A szó. Balti stratégiára, balti nemzetek stratégiáról, Most már balti régióról beszélhetünk. És ez tulajdonképpen az EU vezetőinek az érdeklődését is fölkeltette. Ez egy tényleg alulról jövő, mondjuk így, alulról jövő kezdeményezés volt. Amikor ennek az előnyét kezdték ízlelgetni, akkor a németek voltak azok, akik fölfedezték az ebben rejlő lehetőségeket saját maguknak, és itt tényleg az én teóriámat mondanám el, ugye a németek, mint az EU egyik legnagyobb befizetői, azon keseregnek most már hosszú ideje, hogy alig tudnak visszakapni, a területfejlesztési célú támogatásokat, hiszen területileg ők nem a fejletlenebb részhez közvetlenül tartozóak, esetleg a lengyel határon tudnak valamit kapírgálni, és hát ők nagyon megdöbbenve látják azt, ugye, hogy a közép-kelet-európai országoknak adott pénzügyi támogatások időarányos teljesítése, a magyarok esetében valami 23 a jól tudom, de plusz-minusz 3-4 és ezzel mi jók vagyunk ebben a régióban. Az osztrákok is kevesebb pénzt használtak fel, a szlovákok is, a románok nagyon keveset. Magyarul ott van az a rengeteg pénz, amiből lehetne fejleszteni, és nem használjuk föl, mert nincsenek olyan elképzeléseink, olyan stratégiáink, amit egyáltalán finanszíroztatni lehetne az EU-ban. Most ez a két dolog összejött a németeknél, és azt mondták, hogy hát akkor kellene neki valami olyan vezérfonalat adni, amivel a saját hasznunkat meg tudjuk teremteni. Ez egy teljesen normális gondolkodásmód. Innentől kezdve ezt a Dunát kitalálták, elővették. A Duna ebben a pillanatban egy ürügyé vált, egy, egy szimbólummá vált ebben a folyamatban. A Duna összeköt, ugye ez a nagy slogan. Hát mit köt össze Németországot a Balkánnal, illetve Törökországgal végső soron? Ez Németországnak egy elemi érdeke, hogy a közvetkező időszakban ő a Balkánra fejleszthessen Törökországgal normális kapcsolatot ápoljon már csak a bevándorlók miatt, de nyilván egy gazdasági érdek is fűzi. Tehát ezt a fajta logikát ezt Baden-Württemberg tartomány képviseli, és ő, ő iszonyú erőket és pénzeket áldoz annak érdekében, hogy ez jól elő legyen készítve, és majd amikor ez megvalósíthatóvá válik, akkor lefölözzék ezt a dolgot. Mondom, idáig ez teljesen normális, és én is azt gondolom, hogy bár így működne az EU tényleg, hogy lenne egy elképzelés és az végig menne. A probléma ott van ugye, hogy bedobták ezt az Európai Duna Stratégia című szlogent, amire tényleg így, ahogy Gábor mondta, jöttek az ötletek, még ráadásul meg is hirdették, hogy jöhetnek az ötletek, és tényleg a kicsitől a nagyig mindenki mindent csinált, ötletelt, vágyálmokkal tele lett, ami megint csak azt mondom, hogy még mindig csak nem baj, hanem az baj, hogy ez az egész, most tényleg így, hogy beszélünk, nem nyilvános. Tehát az, hogy, az, hogy milyen ötletek gyűltek össze, nem, nem csatornázódott vissza. Az, hogy például különböző, most beszélünk haza egy kicsit, a, a magyarok, hozzájárulása ehhez, az EU stratégiához. Ez nyilvános, ez a honlapról letölthető, olvasható. Két ilyen volt, most a harmadik kiegészítés is elkészült. Tehát ennek én, én, én legnagyobb problémáját a hazai verkekben azt látom, hogy és már egy kicsit a magyarázaton is elkezdek gondolkodni, ha már ennyire titkos, akkor fejtsük meg, hogy miért titkos tulajdonképpen azért titkos, mert hogy nem tudjuk, hogy mit akarunk. És a Duna stratégiával kapcsolatosan Budapest esetében én nekem ez a, ez a legfőbb gondolatom, hogy miután Budapest magáról nem tudja, hogy mit akar, nincsen egy, egy átfogó olyan stratégiája, amivel saját magát elképzeli ebben a közép-európai térségben. Nem utolsó sorban a határaim belül, persze, de az egy másik kérdés, de most a, a kül politikájáról beszélünk Budapestnek, így nem tudja, hogy milyen prioritások mentén kapcsolódjon a Dunához. Tehát próbálkozik, keresgél, szlogeneket gyárt, és, és ugyanakkor nincsen igazi szerves beépülés ebbe a stratégiába, holott közben pedig a többi város és többi ország a Duna mentén. Itt jegyzem meg, hogy ez valami 140 millió embernek a stratégiájáról beszélünk, tehát ezért nem egy kis dologról van szó. Nem, mert ebből még Cseh és Lengyelország. Cseh és Lengyelország, Ukrajna, nem Ukrajna, az csak akarja. De, de Duna a Duna vízgyűjtő területe, de most még erről is szó van, hogy ezt is még, még egy kicsit korlátozni fogják. Ugye a 27 ország az EU-ban fogja elfogadni a magyar elnökség vége fele, valamikor júniusban, ha minden igaz. Az azt jelenti, hogy az EU-nak egy nagyon pici kis többsége foglalkozik ezzel. A másik 13 országot igazából annyira nem nagyon érdekli, hogy az EU mit csinál a Dunával kapcsolatban. Tehát itt egy, itt egy nagyon kemény kormányzati program ennek az elfogadtatása. Most elfogadtatni egy olyat lehet, ami az Európai Unió egészének azért jelent pozitívumot. Én most nem lennék azok helyében, akiknek ezt be kell mutatni, hogy Portugália mit profitál abból, hogy a Duna hajózhatóvá válik és egyebek. Tehát azért ezek eléggé absztrakt dolgok. Még egy gondolatom lényeges itt az elején, hogy abban állapodjunk meg, hogy ez a, ez a Duna, mint szimbólum, ez egy, ez egy nagyon erős területfejlesztési stratégia, területfejlesztési gondolat. Ez azért fontos, mert hogy ezen belül milyen prioritást adunk a környezetvédelemnek, a, a gazdaságnak, a kultúrának a Duna mentén, az menet közben derül ki, Ebben különböző országok másként állnak hozzá, van, aki nagyon pragmatikusan, tehát kifejezetten arra utazik, hogy csak legyünk ott valahol, és, és nevesítsék azt, amit mi elképzelünk. Vannak olyanok, mint például Bukarest most ezzel a, a, a Divat fővárosa a Duna mentén. Budapest ezzel szemben én úgy gondoltam, hogy, hogy kitalálja, hogy mi akar lenni a Duna mentén. Én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon uh, ellenszenves volt, amikor a Duna fővárosa szlogent meg meghallottam. Ezt a múltkori beszélgetésen is így valaki megfogalmazta, hogy van valami halegyelmű ilyen Azt szereg, töléssel, szereg, Igen, szereg, igen. igen. Ez, egy, ez egy tulajdonképpen kirekesztő és, és nem, tehát több ellenfelet szerzünk, beszélgető. mint, mint partnert. Nagyon érzékeny külpolitikai helyzetben Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bevezetőként az én állásból mondtam. Ígértem, hogy még pár mondatot szólok arról, amit mondtál az elején, hogy Bécsből, hogy látom a dolgot, ugye. Egy kicsit kéne arról beszélni, hogy mit csinálsz, Igen, ez nagyon igen. szorosan kapcsolódik a területfejlesztéshez és az uniós projektekhez. Igen, én nekem van egy magáncégem, egy non-profit formában működő szervezet, a Közép-Európai Városkutatási és Innovációs Kft., ami elnyerte a Bécs körül formálódó Centrop régiónak egy nagy projektjének a lebonyolítását egy nemzetközi konzorcium tagjaként. És Ezzel a Centrop projekttel, ami magyar részről Győr-Sokron és Szombathely városok, illetve a két megye Vas és győr Moson sokron van benne, Ezeknek a képviseletében szakmai programokat bonyolítunk és készítünk elő. Itt rengeteg utazással és, és egyeztetéssel jár a dolog. Azt gondolom, hogy, hogy annyit megér az ügy, hogy, hogy fölvetettük ezen a Centróp együttműködésen belül a Duna Stratégia ügyét hogy magának a régiónak valamilyen viszonyulást kellene kialakítani a, a Duna stratégiával. Ez egy kétszót, a Centropról, mert ez most csak igen. egy szó a Szívesen, én igen. nagyon boldogan beszélek róla. Igen, azt, azt vettem ki, hogy ez azért egy, ez közelít a gondolat, a két gondolat egymáshoz. Igen, igen, köszönöm a segítséget. A régió az úgy született, hogy a rendszerváltás környékén itt egymással licitáltak a közép-európai városok, hogy ki legyen közép-európa központja. Mindenki mondott nagyot, aztán a másik egy kicsivel nagyobbat, és aztán Bécs egyszer csak rögzítette, hogy ő, aki bújt, bújt aki nem, nem, ő építi a saját régióját, aztán hogy ez hogy lesz, azt majd meglátjuk és ha ezt komolyan gondolták, akkor komolyan gondolták, és azt mondták, hogy tíz évben belül egy közép-európai régió központjának kell lenni Bécsnek. Ezt a régiót elég tudatosan, nagyon sok pénzből és komoly szakértelemmel elkezdték építeni. Ez mit jelent, infrastruktúrát, közlekedést hmm. Nagyon jó a kérdés, mert hogy én is meglepődtem, hogy az első konkrét dolog az a a Centrop Régió borútjainak a felmérése volt. De nem gondoltam. <gül> <gül> <gül> és mint a Parasz a repülőgéppen ezt én se gondoltam volna. <gül> szóval azért nem annyira tudatos, és ráadásul nagyon projektfüggő. Tehát finanszírozás függő. Attól függően, hogy milyen finanszírozást tudnak megpályázni, tehát önálló költségvetése nincsen a Centrop Régiónak. Viszont a mostani munka az arról szól, hogy egy hosszútávú stratégiát alkotni ennek a 6,5 millió embernek, aki ezt a régióban lakik. Ennek mik a határa egyébként a régi holand? Pozsonyig, Győr-Sopron, Szombathely, Eisenstadt, Vécs tehát Alsó-Ausztria, Burgenland. Egy, egy, egy... Hát ő úgy, úgy mondjuk, hogy a kis K-und Végül is megvan az a feelingje is a dolognak egyébként, viszont ott is azzal szembesültem, amikor ebbe a projektbe bekapcsolódtam, hogy a három magyar város aláírta a pályázatot, majd utána aláírta a szerződést, és utána roppant megijedtek, hogy mit kéne csinálni mert hogy ők se tudják, hogy magukkal mit kellene csinálni. Na most hát egy ilyen nagy régióban, ahol pedig hát Bécs azért kőkemény nagyon jól előkészített stratégiával nyomul, hát a kisvárosok megszerpentek szó szerint. És mostanra éretbe úgy a helyzet, hogy a három magyar város úgy, úgy, úgy fölvette a ritmust és azt mondják, hogy tényleg hát akkor nekünk meg kell fogalmazni, hogy mi az elvárásunk egy ilyen regionális együttműködéssel, nekünk meg kell határozzunk a mi pozíciónkat, hogy mit akarunk mi. És most kicsit párhuzamosan beszélve, a Duna Stratégiában én ugyanezt érzem Budapesttel kapcsolatban. És ha már itt csapongok Győr és Budapest között, azt megemlítem, hogy Győr megalakított a Budapesti Stúdió Metropolitán a Duna Stratégia irodájához hasonlóan saját Duna Stratégia programirodáját. Ezt én vezetem ott Győrben, és próbáljuk összeszervezni a, a, az együttműködést határon túlra is, tehát a szlovák területekre is átnyúlóan, illetve a, a Győr régióját nem definiálva, tehát mi nem határoljuk le így előre, hanem majd az együttműködésektől függ, hogy mekkora ez a régió, mire vonatkozik. Én amúgy is szakmailag is annak vagyok a híve, hogy, hogy Feladatok vannak, és a feladatokat pedig bizonyos emberek, bizonyos szereplők ellátják, és ezt én, ilyen hálózatosodásnak hívom, tehát ennek az együttműködésnek vagyok a híve. Őst teljes oka hiányolta, hogy Budapestnek mi az a kezelése a stratégiában, és hogy ezzel szemben ilyen, ez nincs megfogalmazva, és ilyen mozogok hangzanak el és hogyha egy másik cég fogalmazom, akkor egy másik fog elhangzani. És egész egyszerűen a szemünk előtt itt van a lehetőség, csak szinte keresünk hogy esünk rajta, csak nem akarjuk észrevenni, hogy Budapesten mi a Hát Budapest nem a Duna főváros, ez egy hülyeség, hanem a legszebb Dunaparti város, ezt nyugodtan viszont lehet mondani, ilyen értelemben. tehát a Duna gyöngy ezt nem én találtam ki, ez egy régi kifejezés. Tehát aki idejön, az nem a ö, ilyen ultramodern dolgokat kereső, mivel tele van a fordás, az egész világ ilyen ultramodern dolgokkal van tele, hanem azt, ami száz évvel ezelőttről maradt ránk. Ö, mai napig ezt mutogatják a bőföldieknek is, de nem az érdekes, hanem mi magunk is erre, hogy olyan büszkék. Nézzük csak meg! A talazós István akkor, csak jelölt, a városi plakátján csupa olyan épület, vagy építmény szerepelt, ami 100 évvel ezelőtt már állt. De ha tovább megyek, a Rogán Antalnál is a volt Kabuta háttérben, nem pedig egy hipermodern épület. Tehát ezzel kampányolnak, ezzel dicsekednek, ezt hagyják értéknek, ezzel is bevalva, vagy elfogadva, hogy ezek a legnagyobb értékek. Tehát Igenis ki kellene már mondani, hogy az értékvédelem a központja ennek az egész stratégiának. Nem arra van is szükség, hogy újabb és újabb futurisztikus ö, dolgokat tervezzenek, és szétverjék a még megmaradt értékeket. Itt a, a Városvédésületnél teljesen jogos ezt elmondani, de másról is ezt mondanám egyébként. És ez az értékvédelem, ez nem kell koholgátozódni, mint a Duna stratégiáról van szó. A, ö, kulturális örökségvédelemre, hanem környezetvédelem, természetvédelem és a, a kulturális értékeknek, mint olyanoknak, hagyományoknak a védelme és az épített értékek védelme. Mindez együtt kéne, hogy ö, egy, egy nemzetközi együttműködés keretében létrejöjjön a Duna mentén, duna országoknak egy ilyen értékvédelmi együttműködése, aminek Budapest igen lehetne a, a középpontja, ennek a, a, a centruma. Nagyon is alkalmas ez a város, és akkor talán mi is komolyabban vennénk azt, hogy Budapest világörökség, amit már mint hogyha utóbbi időben egyre komolyan, és komolyabban mennénk azt, hogy a, a Dunának a megmaradt természeti értékeinek nagy része van. Mert Ausztriában már nincs természeti a Dunán, én saját szememmel láttam Meleknél, hogy egy táj, hiszen egy térik a vízlépcső. És ugyanakkor voltam Orsovánál is, ott is át van a táj, tehát ö, ö, kevés, még, még a, a Duna az, amelyik még viszonylag megmarad, és a magyarországi szakasz. Ö, tehát ö, ö, a Dunának a lenőbb értékei, é, itt van a, a, a, ránk vannak bízva a magyarokra, Ugy, ugyanakkor itt van Budapest, ami szintén hallatlan értékek ellennek ezik, még mostani most a is, egyszerűen adódik, hogy Budapest ezt a szerepet vállalja föl annyi szeretnék hozzátenni így szóban, hogy már a Gézával beszélgettünk róla, ha egyébként sokszor volt szó a értékvédelemről, az igaz is, de hát erről nem mert eleget beszélni, mert olyan állapotok vannak, hogy e, ezt a fajta a kezdeményezést, ami most itt elhangzott a, a műsorban, tehát a felvételen a városvedétsőletnél ugye elmondtam, meg többször ebben a műsorban is, e, e, hát igyekeztem a közelmúltban, hát a kormányváltás lendületében tudottára adni felelős tisztésedőknek és politikusoknak, hogy ö, a magyar EU elnökség és a Dunastatégia elfogadása, során erre legyen -e tekintettel, egy nagyon fontos, kiemelt kérdés lehetne, és kell, hogy legyen ennek az elkövetkező időszaknak, konkrétan leírva, hogy ez a Dunamánti Országok mi együttműködése ez milyen előnyökkel, milyen, milyen hozalékokkal járhatna mindannyiunk számára, nem szólva az együttműködés tényéről, ami, ami összehozhat minket a sok széthúzással szemben, és külön kiemelve a szintén több alkalommal említett Budapesti-Dunai rakpartokat, melyeknek a védelme, idés tová, öt éve várat magára, és mint tudjuk, a Budapesti-Dunapart és általában a világörösség folytonos veszélyben van, feszélyeztetve van, ezért már is következményei vannak annak, hogy nem védték le a rakpartokat. Lásd a Margit híd, Budai híd főjénél, a kiszélesítették, teljesen feleslegesen, sőt károsan, és hozzá tehát teszem gyorsan a közraktáraknak a brutális átépítését, gyakorlatilag megszüntetését, tehát ö, ö, újabb és újabb veszélyek fenyegetnek a Budapesti világodagsége, most éppen a, a Bécsi utcán, amire szintén múltkori alkalommal szó volt, és nem akarom sorolni, mert nem mert a kereteket, tehát nagyon ö, itt az ideje annak, hogy komolyan vegyük saját magunkat, és az értékvédelemmel többet foglalkozunk, hiszen ahogy a ö, helyszínen is elhangzott, Budapesten a bértékei azok, amelyek már száz évvel ezelőtt is megvoltak. Ö, és hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a kezemelyezésnek a következménye. Ha lesz valami ö, folyamánya, akkor ebben a műsorban be fogunk róla számolni. Egyetemben nem egy elevalacsonyító dolog, sőt, nagyon is komoly. Egyetlen egy példát mondok még ehhez hogy ugye van ez a Balti Stratégia, meg most a Duno Stratégia, van egy olyan nemzetközi együttműködés, amely kifejezetten értékvédelmi célból jött létre, hamarabb még a Balti Stratégiánál is. De miután a határai átlépik még az Európai Unió határait is, nem nagyon beszélek róla, mert nem EU-s dologról van szó, bár a Dunoan is egyébként. Itt konkrétan a fölködi Tengen menti országok értékvédelmi örösevéni együttműködéséről van szó, ami már évek óta nagyon jól működik az érintett országok tapasztalatserébe, közös kutatásokkal, között folyottak el akciókkal, egészen konkrét dolgokkal. Arról van az ugye szó, hogy az európai országok felvállalták, hogy a arab országokat támogatják az ottani műemlékek megvédésében, megőrzésében és nem csak, idézőben a csakor, persze az ókori műemlékek van szó, hanem a iszlám kultúra emlékei a, a megvédésében is, és e, nagyon gyümölcsőzően működik ez a nemzetközi egy, együttműködés, majd napig az interneten megtekinthető e, Euromed Heritage-nek hívják magukat ezzel a, ezzel a névvel, tehát megvan a térda, megvan a minta, e, egészen konkrét eredményeken lehet jutni. Talán én nekem volt tapasztalatom, személyesen is. ezzel az Euromed Heritage-el Szíriában találkozni, mm. ahol ugye a, a, a magyar régészek ugye nem kapnak ebből, de a szomszédos várat viszont franciák ebből a pénzből újítják meg, tehát az arab világban komoly pénzeket adnak, francia, olasz, spanyol érdekeltségek mozognak azon a táján. <tos> 2000-ben ugye a Hannoveri világkeállításon volt egy nagy, nagy uh, egy ilyen rendezvény, ahol uh, egy keretében mutattak, egy könyv is két Volna két kérdésem, kanyarodjunk vissza egy kicsit a stratégiához. Az egyik az, hogy, hogy ugye azt halljuk, hogy, hogy bizonytalan még mindig, uh, Budapest nem határozta meg magát, hogy hogy uh, tudna szerepet lenni, és ezzel kapcsolatban a gyország sem. De hát december 8-áig kell elfogadni, ugye ma van október 23-a, november, november 23-a, szóval, hogy, hogy nem, durván két fél hét van erre, hogy, hogy elfogadjak amit Én, a mit is? Én úgy tudom, hogy az EU gyakorlatilag elkészítette a, a stratégiát, mint olyat. Mennyi, mennyiben volt ebben része a magyar ötleteknek, ezeményezéseknek és a Szerintem senki nem tudja. Én, én, És én, én biztosan nem. Azt tudom, hogy, hogy ezt gyakorlatilag elkészítik, lezárják, majd utána a magyar elnökségnek a feladata lesz az elfogadtatása, ami, ahogy említettem, nem egy kis feladat. Tehát itt tulajdonképpen különböző érdekeket, alkukat meg kellene kötni, ki miért támogatja, miért szavazza meg az EU-n belül és ha jól tudom, június végén lesz a, ennek a formális elfogadása. E, és azért érdekes a dolog, mert, mert mindaddig, amíg ez, ez csak egy stratégia, mondjuk így... E, Nem baj, rosszat rosszat le... mondta? Nem. Nem. De annyira titkos legszínű. a dolog, hogy... A rádióban én is halaszani fogok. Tehát... Mikrofoni, mikrofoni. Az, mikrofoni. Most, most az EU vezetői hangoztatták, Bukaresben hallottam először számot, hangoztatták, hogy, hogy önálló költségvetése nincsen az EU stratégiának. Plusz költségvetése, persze. Plusz tulajdonképpen a meglevő pénzeknek a újfajta vagy csoportosítási hát, csoportosítás. Átpantlikázása, ezt magyarul így hívják. <gül> Azt hiszem. Most, van egy, egy, egy nagyon gyakorlatos, ha kimondod ezt a december 8-at, akkor most tulajdonképpen mondhatnánk, hogy hát akkor álljunk fel és menjünk haza. Mert tudom, hogy mi a fenéről beszélünk? Nem, nem, nem. De De nem Én biztos benne, vagyok én. benne, hogy nem így van. Tehát ezt egy kicsit azért jobban ö, mögé kéne nézni, méghozzá abból a szempontból, és itt talán ez a centropnak a tapasztalata, ha van ilyen, akkor ez nagyon fontos, hogy, hogy azon a szinten, ahol mi vagyunk, akik ö, városvédők, szakemberek, de nem ö, nincsenek azon a, a, abban a státuszban, hogy, hogy ezekben, ezekben a kérdésekben abszolút döntők legyenek. Meg hogyan tudják meg ö, ő, mutatni azt, hogy mit szeretnének, és hogyan tudják érvényesíteni a, a kívánságaikat. Egyáltalán van-e még erre? Igen. Most, hogy én Győrben elég sokat dolgozom, mi ott csináltunk egy összejövetelt, egy Duna Napot tartottunk össze. Egyébként azt egyszerre akartuk a Centrók aktuális találkozójával, de időegyeztetés miatt nem sikerült. Ott például a borkai polgármester úr ragaszkodott ahhoz, hogy ő ezen a Dunápon mindenképpen szeretne ott lenni, és ő hozzá kellett igazítanunk, ezért csúszott el. Ez is jelzi azt, hogy tulajdonképpen az elvárás nagy, tehát Győr esetében is tudják, hogy sokat jelenthet a Duna stratégia nekik. Győr esetében ráadásul a vízszintnek a beállítása a lényeg, mert vagy van víz ott a Dunában, vagy nincsen. Egy biztos, hogy vagy túl magas, vagy túl alacsony és erre se egy turizmus, se egy hajózást alapozni nem lehet. Csak azért mondom, mert e, Győrben akkor a Balsimé-Kataki etelte, aki a kormánybiztosi megbizatását nyáron kapta, hát szeptemberben úgy gondoltuk, hogy már, már tud mondani valamit, de ugye elég diplomatikusan elzárkózott attól, hogy, hogy ez részt vegyen. A, Tanácsadója eljött, aki e, tulajdonképpen az általam ismert általánosságokat mondta el. Ő is hangoztatta az például, hogy, hogy pénzügyi keret most egyelőre nincsen. Én most legutóbb azt hallottam, hogy egy milliárd euróról beszélünk ami azért ilyen 14 ország viszonylatában nem egy olyan borzasztó pénz. Mert ez a 2013-ig mert hogy és, és hogy honnan, ezt, van a, honnan van a pénz, azt is csak tulajdonképpen csak sejtjük. Tehát ilyen, ilyen állítást megfogalmazni én, én nem vagyok olyan bátor, hogy ezt megtenném, de az kétségtelen, hogy a fel nem használt pénzek itt vannak Közép-Európában. Tehát rengeteg projektet kellene ahhoz csinálni, hogy föl tudjuk használni azokat a pénzeket, amiket az EU biztosított nekünk. Ez egy másfajta tudatosságban való így van nem Így nem? van, és most ezt átpántlikázzák, és azt mondják, hogy akkor most a Duna stratégiában rögzített célok megvalósítása érdekében, és na itt, itt jön aztán, hogy miért nem szabad föladni a, a mozgolódást. Tehát elő kell készíteni azokat az ötleteket, Amiket majd, amikor nyilvános lesz az EU-stratégia, akkor meg tudjuk mondani, hogy ez mintha a hármas fejezet kettes bekezdésébe értelmezhető lenne, hogy mondjuk az értékvédelem. Erre kell erő, erőfeszítéseket tenni, nyilvánvalóan itt is meg lesz a partneri rendszer, tehát Budapest önmagában nyilván nem biztos, hogy elő tud kaparni pénzeket ebből. Tehát ezeket az együttműködéseket startra készen elő lehet készíteni, tehát minden, minden további nélkül. Én úgy gondolnám, hogyha most a Dunamenti Városok értékvédelméről lenne szó, és arra összehívnánk egy egyeztetést, és egy, lenne egy elvi megállapodás, hogy erre előkészítünk egy olyan együttműködést, amivel amikor megnyílik ez a stratégia, hozzáférhetővé válik. Ugye ennek aztán akciótervet fognak készíteni a második fél évben, ennek a pénzügyi szabályozását meg fogják csinálni, a meghirdethetősége a pályázatoknak. Tehát mától számítva szerintem másfél éven belül nem lesz meghirdetve. Az azt jelenti, hogy 2012-t írunk. És 2013 végéig el kéne költeni ezt a tulajdonképpen tényleg nem túl sok pénz. Ez egyre rosszabbul hangzik, amit vállalkozik. Ah, igen, szóval... Igen. Most eredetem az rajzolódik ki, hogy, hogy van egy, egy minta, ami egy alulról jövő kezdeményezés volt, és egy nagyon jól átgondolt, nagyon szoros egy, együttműködő. Tehát érdek, érdek közösséget talált néhány ország, a és mint. a balti országok, és megtudták, hogy most ezzel szemben a Duna stratégiának ugyanez a mintája, de mintha ez nem egy alulról jövő kezdeményezés lenne, hanem felülről. Tehát gyakorlatilag mondjuk minket nézve, Magyarország megkapja a Duna stratégiát, mint kell Keretrendszer. És akkor ezt megtöltheti ötletekkel? Vagy a következő fél év az, amikor ugyanazt a pénzt, amit eddig nem tudtunk elkölteni, most elkölthetünk, mert módszereket kapik, vagy kereteket? Azt gondolom, hogy majd, hogy nem igazán van. Tehát akkor Tehát most én, kezdődik a, a... Én azt gondolom, hogy, hogy valahogy így működhet a érteni. dolog, mert hogy, mert hogy... Ugye addig, amíg a balti országoknak volt, egy nagyon erős kohéziójuk. Tehát az az összetartás, hogy ők, ők ott élnek, azt a tengert lakják körbe, abból élnek, nekik lételemük, hogy ez, ez rendeződjön. Ha semmi más, nem mondom, a környezetvédelmi kérdések ott a, a, a tenger környékén. Pedig azért a történelmi előzmények ott sem. Ráadásul konfliktusos, hát. igen, igen. Ezzel szemben valóban azt gondolom, hogy a Duna stratégia esetében ez a vonalszerű, elnyúló, tehát ha úgy vetjük fel a kérdést, hogy, hogy mondjuk a Duna-Deltának van az eredetéhez, azon kívül, hogy ugyanaz a víz folyik, ugye, még az, az sem igaz valószínűleg. Már <gül> is már <gül> Tehát, tehát eléggé, eléggé nehéz lenne ezt, ezt tudatosan megmagyarázni. Valóban, tekintsük egy szimbólumnak. Ismerjük be azt, most mindenfajta rossz él nélkül mondom azt, hogy az EU úgy működik, hogy ad valami lehetőséget, majd utána demokratikussá teszi a dolgot, tehát akár még alulról is építkezhetünk, de nagyon hamar kiderül, hogy nem tudunk alulról építkezni, ezért ő kézbe veszi a dolgokat és megcsinálja. De akkor már demokratikus? Na hát ez, ez igen, megfogalmazás kérdése. De most ebben a dona stratégia esetében én ezt látom. De ha a következő... Egy fél évig most demokratikus lesz körülbelül. Most volt egy fél évig demokratikus? Igen. Az első fél év az mondjuk azt, hogy... Ami egyébként titokba volt. De az lehetettem. Arról beszéljünk. Bocsánat, nekem volt egy kérdés, amire nem kaptam választ. És itt ez a centropra szeretnék visszamegni, mert annak gyakorlati tapasztalata van, hogy a mondjuk úgy, hogy civil szervezetek, civil érdek, érvényesítés, és mondjuk úgy, hogy civil szakemberek, tehát akik nem, nincsenek egy hivatalban, vagy nincsenek egy kiemelt pozícióban, azok az a, a, a fontos kérdéseket hogyan tudják, vagy tudják -e egyáltalán érvényesíteni egy ilyen projektben. Mert ugye ez a régiós projekt, ez, ez mondjuk működik, amiben igen, ö, igen. benne van, igen. Ö jó hírem nincsen, mert, mert nem működik így. Is, hogy mi miért tulajdonképpen így. Igen, Igen, nem működik így. Tehát én, én a, a négy ország ország részeinek az együttműködésében ilyen vonalat még nem fedeztem fel. Az a kettősség viszont felfedezhető, hogy ide egyrésztről ezt, ezt egyébként mindenfajta stratégiai építkezésben ezt így illik, meg így szokás csinálni, hogy egyrésztről felülről adunk valami irányvonalat és, és elképzelést, amihez alulról hozzá lehet szólni. Tehát azt valószínűtlennek tartanám, hogy mondjuk egy Centróp régió az úgy kialakulhatna, hogy alulról az állampolgárok és a civil szervezetek egyszer csak kezdik érezni, hogy de jó lenne most már valami centrophoz tartozni, vagy akárhogy is hívják. De lehetnének mondjuk de elképzelései. De abba is a centróp tartozó régióknak. Ott sem civil kezdeményezés volt, én úgy gondolom, nem vagyok teljesen tájékozott. Ott úgy tudom, hogy, hogy maga a környezetvédelem volt egy olyan konkrétum, amire az országok rá mehettek. Az országokot rengeteg pénzt beletettek, itt a Duna stratégiában mindenki a saját dolgaihoz adja a pénzt, és, és a, a másikkal most legalábbis úgy tudom nem nagyon foglalkozik. Ott viszont egy közös menedzsmentet hoztak létre az első perctől kezdve, aki majd a, Dunas, a balti stratégiát készíti, egyezteti. Annak volt egy nagyon erős civil egyeztető része, de, de nem az a klasszikus alulról jövő dolog, hanem, hanem nem, van egy elképzelésünk, és bevonjuk. Így van. Így van. Most sem, most sem van. És, és most pedig arról van szó, hogy megvalósulhat az a bizonyos engagement, ugye, amikor, amikor delegálnak bizonyos akár döntési jogokat is a, a civil csoportoknak. Uh -huh. Tehát ott például nekem van egy finn ismerősöm, akivel néha Skype-on szoktunk beszélgetni ilyen ügyekről, és ő például most mondta azt, hogy, hogy egy nagyon izgalmas rész alakul ki, Például a környezetvédelmi civil szervezetek e, úgy tömörültek össze, hogy nem is, nem is gondolták, hogy egy komoly költségvetési alapot kapnak. Tehát, hogy a civilek mit tudnak csinálni a balti stratégián belül a környezetvédelemért. Most hát én azért abban bízhatom, én azt gondolom, hogyha nem is az egész Duna stratégia végig, de mondjuk szakaszonként, vagy jól felfogott régiónként, és itt a Centropra ugye egy kicsit úgy tekintek, mint ami egy egység, most így a Duna mentén azért, azt, azt gondolom, hogy ez egy ilyen minta lehet itt a, a régióban. Arra beszélünk egy pár szót, hogy ez a stratégia mit lehet tudni, hogy mennyire szól magáról a dévadó mennyire csak egy, egy elmezés. Hát én nekem, én nekem az a meggyőződésem, hogy ez egy, ez egy ürügy. Tehát a, a Duna, ahogy mondtam, alapvetően azt a célt eszközül szolgálja, hogy a németek eljussanak a, a Balkánra, illetve a Törökországba. Nem utolsó sorban azt a célt is szolgálja. Ma kaptam egy meghívót a Holland követségtől, rendeznek egy konferenciát, aminek az egyik logisztika, holland-magyar logisztikai együttműködésekről tartják a konferenciát, és, és az egyik napirendi pont a Duna Stratégia. És egy pillanatra úgy megrőkönnyödtem, aztán teljesen bólintottam, hogy teljesen rendben, teljesen rendben van, így van. Ugye a hollandoknak is érdekük, hiszen hogyha nem kell megkerülni egész Nyugat-Európát, hanem itt át tudnak menni Európán. Nekem egy személyes élményem, amikor a nagybátyám Ausztráliából két évvel ezelőtt jött és Amsterdamba leszállt, hajóra ült és tíz nap itt volt Budapesten, végig a Dunán. Ezekkel a csúnya szálloda hajókkal, ami ugye tönkreteszi a, a budapesti szállodaipart, de tény és való, hogy működik. Nem tudom, 10 nap alatt 16 Dunamenti várost végignéztek, nagyon korrekt turisztikai kínálattal. Kulináris élvezetekkel végig a Duna mentén. Tehát ez egy, ez egy jó program. Na most hát erre természetes, hogy azért odafigyel Fél-Európa, hogy itt mi alakul. És mondom visszatérve. A A folyó az, az két, két dolgot biztos, hogy kell jelentsen. Ugye az egyik az a hajózhatóság, a másik az a környezetvédelem, vagy a, vagy a, a, az a, a területvédelme. A hajózhatóság és a környezetvédelem ugyan nehezen összeegyeztethető, de nyilván kikerülhetetlen, hogy mind a kettőt párhuzamosan kell csinálni. Én azt szeretném kérni, pont ezt szeretném kérni, amit Ortutai Tamás most csinálta, audiovizuális audio-vizuális eszközöket mutassa meg, hogy szeretném hozzászólni a témának, pedig szerintem ájtól is. Megpróbálok hogy azt szerencsére mostanában észrevettem az, jó már néhány ilyen Buna-stratégia egyetet hát, én, ami hát nagyon érdekes volt. Tehát a legkisebb civilek, mert mondjuk az én, ahol a nevegő, mert csak van folyakosok, kendusok, mindenki néhány területfejlesztő, és abszolút az elején, mert látva, itt még nincs pénznek, mert már nem üretek, de a lényeg az, hogy mindenkinek van egy saját Buna-stratégia. Tehát a nagy hogy még tízreveli szállazahajok szeretnének lejleszteni a buna a kínaiak, nem csak a félvilágunknak szeretnének kontinentumba szállítani, hanem a Tunál titokban, hát egy ilyen dupla adópályát, szállítanák fel a kínai termékeket a Európa közepére. Tehát, hogy őket is nagy jelentőségű a stratégia. Szerintem például Budapest azt kijelenthetné, hogy mi lenne, hogy ha az ökológiát választaná, ami az a természetvédelem és ember és értékvédelem és a kínai együtt. Tehát, hogy mi Budapesten az ökológia, Ugye átválasztjuk egy centrális gondolatnak, és ekkor érjük ki a művészi kunaszorti stratigákat, ami néhány alapvető el, hogy milyen medve lesz a világon, milyen módon biztosítjuk a viszonylagos egyenletes vízszintet. Úgy érzem, hogy semmi nincs el tehát alapok, hogy eltereljük a Magyarországon, megkerüli, és itt <gül> egy sivatagot tervezünk, mert hát mit tudom én. Tehát hogy viszont sok alapok nem nincsenek eledében, és a felépítmények pedig, pedig, hát hogy is mondjam az islemének, az alap Na, ez Tessék. Az edézést kérek, hogy valahol ott kezdeni, hogy a vagykányi kérem, hogy Kiszállunk, hogy mindig odafordulok a, a kölcs szoborhoz Elolvasom a tartozatának részet, részet szabadát messzi jövendővel lesz össze jelenkort, haszáltunk valaki, és az a kérdés, hogy Én azt hiszem, hogy amikor az Európai Unióban belépünk, akkor akartuk, ha nem. Elköteleztük magunkat valamiféle nemzeti kultúrákat megőrző, de mégis akik Európai Közös Térség tagjaikét. Na most ennek fényében valahol én azt hiszem, hogy a költsei nem rosszul fogalmazta meg, elnézést a Szenttelenségért, de hát a messzi jövendővel a jelenkor. Ő a múltat böcsülte, mint ahogy mi is becsüljük, és én Budapestet nagyon szeretem, különösen azokat a szememben ránk épületeket, de a stratégiai én ennek most direkt megnéztem a kérdőmezős. Tehát így folytatódott ez a beszélgetés, hogy ennek a november 23-i nyitott dialógusunknak, vagy közös beszélgetésünknek ez egy váratlan fölvétele, tehát itt már hozzászólók is megszólaltak majd folytatjuk, egy kicsit tovább megyünk. Egyébként a szándékunk az volt, és ha már lehet arról is beszélni, hogy, hogy mennyire volt jó ez a program, akkor azt mondom, hogy talán ez a legsikerültebb ilyen beszélgetésünk volt. Hiszen annak idején azért neveztük ezt nyitott dialógusnak, mert azt szeretjük volna, hogyha ha akik ott ülnek, azok is megszólalnak, és mivel ez egy elég speciális ö, kör, hiszen a meghívottaknak a, a, a nagy része többé-kevésbé szakmobeli vagy civil szervezet részéről, vagy építész, vagy az urbanisztikai társaságnak, vagy a, a városvédők ö, től van. Tehát ö, nem egy teljesen logikus közönség, de nekem mondanom, hogy az első néhány beszélgetésben enge, nekem csalódást okozott az, talán nem sikerült megragadnunk ezt a dolgot, hogy amikor az emberek megszóltak akkor, mint egy lakossági fórumon, minek elmondta maga a fixe idáját, aminek nem is volt közel túlzottan ahhoz, hogy mi van, hanem ide kéne építeni ezt, miért nem viszik el a szemetet a ház előtt, tehát körülbelül ilyen ö, ö, dolgokkal, amik természetesen helyén valók, csak amikor összejövünk, és hát nem a, nem tudom én, a polgármesterül ott, vagy a fővárosi, nem tudom milyen, a vezetője, hogy, hogy ő nekem meg lehessen mondani, hogy hát uram, ez van, és szeretnénk, ha ezt másért csinálnak, csinálnák, hanem gondolkodásra csábítjuk az embereket, akkor ezekkel, ezekkel a gondolatokkal sajnos nagyon keveset lehet tenni, és nem vagyunk a, a kommunizmus izé tévé, vagy rádió riportereik, azt mondják, igen, majd az illetékesnek átadjuk, majd megkérdezzük az illetékes, nem fogjuk megkérdezni az illetékes. Tudik, mi azt szeretnénk, hogy, hogy ő kérdezze meg az illetékest. Tehát, tehát a, a, hogy mondjam, a médiának a szerepe nem az kell legyen a mi oldani klub, senképpen az, hogy kiárunk dolgokat, és, hanem, hanem az, hogy ösztönzünk a gondolkodásra. És ezek a hozzászólások, amik most ehhez a beszélgetésben előjöttek, ezek voltak talán olyanok, hogy szinte kivétel nélkül az együttgondolkodás gondolkodás igényével szólaltak meg az emberek, valahogy megérezték ezt a dolgot. Az is igaz, hogy a téma olyan volt, hogy hát nem volt megmondó ember ezen az oldalon sem, hisz mindannyian tapogatózva próbáltuk föltárni a dolgokat, és ezért akik uh, tudtak még valamit hozzátenni, azok nagyon uh, szerencsések, és mondták azt a pluszt, amit még erről tudnak. Én azt hiszem, hogy ilyenfajta beszélgetésekre volna nagyon-nagyon szükség, és nagyon sokszor ezt elhanyagoljuk. Mi is itt közben hallgattunk, beszélgettünk a politikáról, meg, hogy hogy nyilatkoznak meg a, az emberek, hogy hangzik el ez -e a sajtóban, mi jön át. És bizony nekem az érzésem, hogy hogy nagyon, nagyon irányított és nagyon szűk az az információ áramlás, ami, és így az az információ is, ami eljut hozzánk. Nagyon meg van szűrve, nagyon irányított, nagyon sokszor nagyon manipulált, egyáltalán nem jó irányba, és nem, még csak nem is azért, mert feltétlenül a hazugság, a maga a dolog, amiről szól, hanem ahogy szól, az nagyon sokszor igazságtalan, vagy félre viszi a dolgokat, például a hangsúlyokat nem megfelelően erre teszi. És uh, egy ilyen projektnél is, mint amiről beszélünk, ami mondjuk egy nagy és jövőbeli, de talán esetleg fordító uh, uh, megmozdulás, uh, hát uh, lehet rossz helyre a hangsúlyokat nagyon könnyen el lehet, hogy mondjam, bele lehet ö, akaszkodni ebbe vagy abba, és el lehet vinni a dolgokat valamilyen irányba, pró vagy kontra. Tehát jelesül, ugye éppen fölhöz a beszélgetésből, hogy hát lehet, hogy valaki éppen azért beszél, mert én, így, ő a párt és ő azt látja a Duna stratégiában, hogy milyen akar. jó lesz, Sasa, akkor zsarepícs, hogy a vízlépcső, hát persze nem tudjuk, hogy erről volt szó, mert nem mondta az illető, de neked mondjuk ez erre aszociáltál. A másik oldalon pedig valaki azt mondja, hogy milyen csodálatos, a Dunát visszállíthatjuk a, a régi természetes fényébe, és hát az emberek oda fognak járni, a világ hetedik csodája lesz, vagy a kilencedik, vagy a 15. mindegy. Tehát ö, különféle igények jönnek föl és különféleképpen meg lehet ezt ragadni. Meg lehet a úgyis nem lesz semmi, a politikus úgyis mindent lenyúlnak. Lehet úgy is megragadni, hogy áhelyből nem lesz semmi, mert ez már eldöntött kérdés, ez már le van vajazva. de mi azért ültünk ott, és azért beszélünk, mert mert mert úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy, hogy ha, talán ne legyen levajazó, olyan nagyobb. Ha levan ha nincs levajazva, mi most gondolkozzunk rajta, és, és próbáljunk beleszólni. Nyilván ez egy kicsit túl nagy falat, egy Duna ez egy ilyen Egus s projekt. De abban a pillanatban, amikor ideér hozzánk, akkor, akkor nagyon fontos lesz, hogy azt mondjuk, hogy engem akarjuk, vagy nem akarjuk. Hát arra gondolok, amikor eljelöljönnek a konkrét tervekkel, akkor igenis azt kell mondani, hogy hát nem, ezt, ezt, sajnos ezt nem akarjuk. De van-e jobb javaslatunk? Tehát én úgy gondolom, hogy az együtt gondolkodásban civil részről meg kéne lennie annak a hát képességnek is, hogy, hogy ne csak azt mondjuk, hogy ez nem, ez nem, ez nem, hanem hogy nagyon jó, de akkor miért nem ezt? Ez sokkal távolabbra vinne, sokkal több hasznot hozna, sokkal jobb lenne a jövőben. Nos, itt... magunk között az üzleti döntéseknek a többsége mögött nincsen mélyebb ö, megértés, mint amit bármelyik ö, ö, élettapasztalattal bíró ember ö, észrevételezni tud a világban. A konkrét nem maradva... Ö, Számításokat készültek arra vonatkozóan, Felesége Tamás is beszélt ezekről még ebben a műsorban is, hogy a folyami hajózás akkor versenképes, a um, egy, más, utána következő, vagy sőt, tulajdonképpen a legversenyképesebb vasúti tehelszállítással, most a tehelszállításról beszélek, a vidékenforgalom egy külön téma, sőt, egyben mások oda erősíti. Tehát, hogy a hajózás, mint téma, hogyha a hajózó út, a hajók és az áru mind adott. Na most hát ez feltételezik, hogy valaki valamilyen pénzből meg fogja valósítani a hajózáshoz szükséges feltételeket, mondjuk a két és fél méteres vízmérséget 40 napon keresztül, Vízépcsökkel vagy kotrásokkal, beavatkozásokkal, szabályozási munkákkal, tehát a folyó ezt valaki valamilyen pénzből megcsinálja, a hajópark az rendelkezésre áll, és az áru is a kereskedelem révén ugye ott van, és akkor már ez abszurdum. Szóval ilyen nincs, hogy, hogy egy kereskedelmi ö, funkció új rentábilis, hogy közpénzből iszonyatos pénzeket rá kell fordítani, és utána majd akkor már rentábilis lesz. Na most hát ő, így nem. akkor, ha ezt hozzászámoljuk ezeket a költségeket, amiket ők externálianak mm -hmm. tekint, és a, az externálianak tekint a környezet szennyezést is, a lehet rombolást is, mindent, a természet rombolást is, az mind externália. Ha ezt a közösségnek a számlájára Igen. kihelyezzük, és ő neki marad csak maga a kereskedelem, akkor neki meg fogja érni. Uh -huh. Na most hát mondjuk ki magyarul, hogy itt erről van szó, és ö, a, ö, akik vízdépcsőpártiak, meg, meg szabályozáspártiak, nem akarnak tudomás venni erről. Mondjuk ad mondjak valamit pont a vasúttal kapcsolatban, amit lehet, hogy tehát vannak igenis azért olyan fejlesztések, amikor akár az állam tovább fejleszthet valamit, hogy Például a környezetet meg tudja óvni, például ha, de nem biztos, hogy ez az államra szükség van, ha mondjuk nem engedik át Magyarországon a kamionokat, hanem kötelezően föl kell rakni vasútra, mint ahogy ez egy-két országban már nagyon ö, nagy arányban ö, folyik, és így megy mondjuk Németországtól ugyanazon a vasúton elmehet, akár vagy isztambulig és ott helyileg majd a rövid távon természetesen szükség a van a ez nem érdeke. De a kamionosok meg minket nem érdekel. Ezzel szemben mit építünk altópályákat? a kamionosok a, a népesség egy kis százalékát jelentik csupán. És egyébként szükség van a munkájukra abban a pillanatban, amikor a, a vasúti állomásokra el kell vinni a dolgokat. Tehát, tehát törődék kamion elég lenne akkor. Valószínűleg kevesebb is elég lenne. De sajnáljuk a, az arányok. Nem jók, mert így most egy nagyon kicsi kisebbség, aki, aki ebből megél, egyébként nem is él olyan nagyon, ö, ö, nagyon magas színvonalon, ha hát csak nem a kamionos fővállalkozókat gondoljuk, akiknek sok ez egy, kamionjuk van. Ez egy cowboy élet, vagy egy, vagy egy hajós kapitány. élet. De sok szerencsétlen kamionosok azért nem szóval keresnek, nincsenek otthon. Nincsenek otthon, nem keresnek olyan sokat, hamar meghalnak, stb. Tehát... Ö, de ez, ők, ők, ők, ők ebben csak alszereplők igazából. Nyilván a vállalkozók, a szállítmányozók és a szállítási vállalkozók azok, akik ebben ö, ö, pénzt látnak. Csak hogy, ahogy te mondtad, az úgynevezett externálja, tehát az, hogy ahol áthalad és annak mi a következménye, mi marad utána természetrombolásban, zajban, ö, élhetetlenné a dolgot, Elvonja a dolgokat, elvonja a... A kereskedelmi erőt egy csomó A vasútnak a, a, a szennyezése most már nulla felé konvergál, pedig valamikor Igen. nagy szennyező volt, mikor a közmozdonok mentek, és most már ugye villamozdonok járnak, ami a, a, a most áramnak a nagy része pedig most már automároműbe kerkezik, szinte, szintén nulla felé konvergáló Igen, egy, a, lé a lényeg az, az, sem, az sem semmi, de összesen lehet a kettőt hasonlítani. Hát így van. És a, és a másik nem igényel méreg, drága autópályák építését. Hát a forgalom minden lecsillapszik, és inkább helyi ö, erőket erősíti, hiszen továbbra is a kereskedelmnek ö, szüksége van szállításra. De mi kell? Vagy állami be beavatkozás pénzzel, és akkor, akkor kvázi versenytársként jelenik meg az állam, és azt mondja, hogy fölfejeztem a vasutat úgy, hogy versenyképes legyen, de a második, hogy törvényileg szabályoz. És ebben az esetben még az is lehet, hogy valaki azt mondja, oké, okay, ha holnaptól az a törvény, hogy mindenki kamiont föl kell rakni a, a vasútra, hát akkor mi hat fektessünk ebben, mert ez egy nagyon jó üzlet lesz nekünk. És majd mi veszünk kocsikat, és majd akkor... Akkor. És ugyanazok a kamionos vállalkozók átállnak és befektetnek adott esetben eb ebbe. Hát azért pedig nem lehet mondani, hogy az hogy nem, a, állam nem szabályozná a kamionost ö, ügyet. Hát most éppen hoztak egy rendeletet, hogy a kamionok nem előzhetnek napközben. Hát ez nagyon komoly előadépés. Hát, úriás, igen. Ez már valami, de ez ilyen, ez ilyen szépség tapaszt, szerintem. Hát az igazi az, hogyha azt mondnák, hogy köszönjük, de nem menjek, nem menjetek át az országon, vagy tessék, számos nem így. És akkor át lehet nem így megy, nem így rá Éppen ellenkezőleg büszkék vagyunk arra, és minden polgármester alig várja, hogy megérkezzen az autópályázó városához. Pedig az autópálya a legtöbb várost nem segíti. Mert ezú mellette a forgalom szó szerint. Tehát kimutatták azt, hogy például megépült Nyíregyházig az autópálya, az, az annak az egy-egy nagyvárosnak, ahol, ahol hát napiomogatlan... épül egy ilyen, egy ilyen jelent, ipari park, am amelyik szempontjából... Ott jelent szempontjából. Egy bizonyos előnyt, de közben ö, elszegényedő, vagy hogy mondjam, kirekett ö, területek sora Aha. júzódik meg. Tehát ez, ez, ez, ez nem egy arányos dolog, és plusz, megint egy olyan dolgot erősít, ami az egész világunknak a problémája, hogy ez az úgynevezett rohanó, de miért rohan? És hova kell mindig rohanni? Tudod, miért van az, hogy, hogy miért üzlet az, hogy, hogy nekem 2000 km rel alébb legyen egy üzemem, mert ott tíz figyelre dolcsabban megoldom, és én ezen még mindig úgy kalkulálok, hogy jól járjuk. Majd lesz még egy olyan új sorunk, most már beharangozzam, mondjuk a hetese Zsor fog beszélni ezekről a kérdésekről, és elég akkor ki fog derülni, hogy ez nem tartható. Ez az, ami a nem fenntartható fejlődés. Igen. De most elég messze eljögtudtunk a Dunától egyébként. Messze, de, de, de ugyanarról beszélünk. Gondolatok de gondolatok nekem elő. ki, kell, ki de... kell mondani, hogy a, a Duna hajózható. regensburg vagy Kelheimtől egész le, Szulináig hajózható. A Duna Marjonán a csatorna nem ok nélkül készült el, azért készült el, mert a Duna hajózható. és Akkor, mi, akkor miért kéne fejleszteni? Azért kell fejleszteni, mert a vállalkozóknak mentábilisabb lenne nagyméretű teherhajókat alkalmazni a Dunán, két és fél méteres merüléssel, mint hogyha több kisebb hajón kéne szállítani, vagy ennél kisebb bárkákon kéne szállítani, vagy úszályokon az, az, az árult. Ezek az összekötött úszályok, ezek azért vannak, mert csak hogy technikai megértsem mert azoknak nem akkor a merülésük, meg külön-külön kis hajók? Hát így is lehet mondani, gyakorlatilag ilyen dunai teherhajók szintjére akarnak menni, hogy ilyen nagy hajókkal lehessen menni, két és fél méteres merüléssel, mm. több teheráró, főleg tömöljáró szállítanak a folyókon, befér, és akkor a, a áru a kilométerre számított költségek mm. alacsonyabbak lesznek. Most ez neki megéri, de azon az áron érim meg neki, hogy ahogy előbb mondtam, iszonyatos befetetéssel és az értekeknek a megszüntetésével bealakodok a folyó életébe, mm. és a folyót alakítom a hajókhoz, nem pedig fordítva, mm. ahogy kéne. Na most... Hát ez az, ami azt mondom itt Budapesten, hogy hát ez engem nagyon nem érdekel, hogy 2000 km le följebb valakinek ez az üzlete. Hát ez, ez az, minket az nem érdekel, de ezért mondtam az elején a bevezetéstnél, hogy ezt a donal stratégiát és ezt a magyar kájó hát akár jóra is lehetne használni. Praktikusan meg lehet ezt a problémát a meglévő eszközökkel jobban is oldani. Csak, csak oda kéne figyelni, hogy, hogy mibe megyünk bele, mert ö, magyaroknak az a tényleg magyar külpolitika, ha lehet ilyenről értem beszélni, utóbbi húsz évben nem szólt mástól, a igazodásról. Persze előtte is, uh -huh. de most talán még annál is, ha lehet most már nem 10%-osan teljesítjük a drusbát, barátságot, hanem aktuális unióval, hanem kétszázszázadékosan akarul teljesíteni. Tehát mindig igazodtunk, és nehogy az igazodás, igazodási kényszer, ami bennünk van, aláírat velünk egy olyan dokumentumot, amelyre hivatkozva jöhetnek a, a kotróhajok. E, pusztán erről van szó, ezért e, fontosnak, hogy ezeket a beszélgetéseket a vagy Város Egyesületnél is megtartsuk, e, e, mert izgat minket az, hogy tulajdonképpen nem lehet tudni, mi a tartalmának, az unam stratégiának. E, ez is elhangzott ebben a beszélgetésben, hogy az eszemben 8-án, most már hét múlva előbb, nyilvánosságra hozzák az Európai Bizottságnak a, a tervezetét, amit majd a államfők fognak itt Budapesten jövő júniusban elfogadni, és, és ez után már nem nagyon tudom belátni, hogy hogy lehet a -e változtatni, ha csak hát úgy igen, nem, bizonyos nem, államok nem akarják majd elfogadni ilyen formájában. pontok közül, tulajdonképpen ez a hajózás az egyetlen olyan, ami, ami jobban megfogható, mert a többi meg annyira ilyen általános dolog, hát igen, ami igen. Ilyen, amiben hát, belefér minden. Mindent bele lehet szuszakolni, így van. Egyébként egyelőre, így formálisan nincs benne Nem, nagy pénz, mert mind. szokát emelgetni a három nemet, tehát nincs benne többlet pénz, nincs benne, nincsenek benne többlet szervezetek, intézmények, és nincs ö, erre vonatkozó külön szabályozás. Hát erre mondta ugye a szoklajós, hogy ez és akkor, De lehet azért össze csoportosítani olyan pénzeket ennek révén. Tehát pontosan benne a ami... ha ez csak az, hogy az a fejlesztési Pénz, amit, amit egyébként nem tudott kihasználni kelet európai tehát az új ország, Magyarország se tudott kihasználni gyakorlatilag. Töredékét tudtuk felhasználni. Hogyha az egy, egy egységesebb stratégiába, ö, nagyobb régiós stratégiába ö, kerül bele, ilyen, pontosabban ilyen tervekre lehet felhasználni, lehet, hogy ebben van, van ráció, ebbe van poén hisz annak valóban nincs értelme, hogy nagyon elszigetelt és, és, és igazából a régiót nem fejlesztő egyes, ügyes projektekre használjuk föl az Európai Uniós pénzt. Hisz valahol ennek igazából, nem tudom, hogy ezt akik a pénzt szánják, hogy gondolkoznak, ennek a pénznek azt kéne elősegíteni, hogy ott azon a területen az emberek jobban tudjanak élni hogy ott, ott az, ami van, az megerősödjön. Na, mindegy. Ez szerintem egy külön dolog, amit, amit mi most nem is tudunk megvitatni majd, de hmm. lehet, hogy erre is külön kell majd Na, időt igen. szentelünk. De még van egy fél óránk. Igen, hallgassunk bele, be, be. igen. Jó, folytassuk mert az, hogy információhoz is minél több ember az ennek a felkészülésnek a feltétede, Alapvetően, tehát nyilván úgy lehet fölkészülni, ha tudom, hogy mire készülök föl. És, és, teljesen igazat adok abban, abban az Úrnak, hogy, hogy az átpántlikázás, ahogy, ahogy mondtam, az nem a mi kezdeményezésünk volt, mert mi azt szeretnénk, ha itt maradnának még a fel nem használt pénzek és majd egy kicsit még, még próbálkoznánk, ez a, ez a németek ötlete alapvetően, ebben a pillanatban az a területfejlesztési alap, ami lokálisan erre a közép-kelet-európai régióra szólt, ez megnyúlik, és az egyik végéről ők hozzáférhetnének, ezt jelenti az átvántlikázás. korábban. Én kiegészíteném azt a gondolatot, hogy nincs külön pénz erre a célra. Az úgynevezett három jó elve az, hogy nincs külön pénz, nincs külön intézmény és nincs külön jogszabály rá. És ez azt jelenti egy kicsit, mert sokat gondolkoztunk azon, hogy ha például nincs külön jogszabály, akkor hogyan lehetne a vízkeret irányelvet, ami kimondottan az Európai, európai országok irányelve, bármelyik más nem-európai országra kiterjeszteni, És még egy számos olyan szabályozás van, ami a mi számunkra már megvan. Nyolc ország tartozik vele, de a másik hat ország, amelyik nem tartozik, arra nem tartozik. És a, emiatt mi arra gondoltunk, hogy ez a nagy titkolózás, ez abból ered, hogy csak úgy lehetne 27 országgal valamit elfogadtatni, hogy ha az annyira általános, hogy abban semmiféle konfliktus nem fér bele. Ha megnézzük például Balsiné a Etelkának a megbízólevélét levélét, megjelent a magyar közműnbe, az egy rövid megbízó levél, amiben viszont nevesítve van az, hogy ne foglalkozzon a vízmegosztással bős-nagymaros magasságában. És az összes többi vitán is, vagy azt láttuk, hogy külön szekciókba terelik az egyes szakágokat, vagy pedig, ha mégsem, akkor olyan rövid időt hagynak, ami alatt nem fognak felszínre kerülni a konfliktusok, az érdeklítközések. Most ezt lehet negatívan is sorfogni, de szerintem lehet pozitívan is, hogy ők azt szeretnék, hogy szemben a balti régió valaminek több mint 10 évig tartott az előkészítése, ők most valami gyorsabb eredményt szeretnének, és majd menet közben, ha már megvan az egésznek egy ilyen szervezeti kerete, vagy, vagy legalábbis megbarátkoztak az emberek a gondolata, hogy 800 ezer terület most összetartozik, azok a területek, akiknek nincs tengered. Tehát, hogy szinte maradék el valakján van a mediterrán régió, amit elsősorban a franciák szorgalmaztak, a Balti régió, amit állítólag a svédek kezdeményeztek, és a Duna régió, amelyik Ezekkel kapcsolatban két elméletet hallottam, vagy legendának is lehet mondani, hiszen egyiket se lehet bizonyítani. Az egyik az, amit többször elhangzott, hogy a német-holland hajóflotta. Ott ez egy nagyon komoly iparág, mivel hogy neki van tengeri hajójuk is. És Pont fleise Tamásnak a neveit elhangzott, ő neki van egy 90-es évekből származó tanulmánya, amiben azt írja, hogy Édesvizi, illetve folyami, belvízi hajózás önmagában nem lehet ma már életképes, csak akkor, hogyha megfelelő flottánk. mivel nekünk pillanatnyilag nincs megfelelő flottánk, ezért a mi számunkra ez az egész hajózás, elsősorban a teherhajózás, most nem a turizmusra gondolok, az nem releváns. De hát, Azért is jó ez az új elnevezés, és én szeretnék, hogyha mindenki inkább ezt használna, hogy Duna Régió stratégiája, és nem Duna stratégia, mert akkor automatikusan beleértük, mondom, ezt a vízgyűjtő területet, például Csehosszáknak azt a részét, ami Duna vízgyűjtő, és aminek nincs is a Dunával határos része. Tehát legyünk egy kicsit, én azt javasolom, optimistábbak, és mondjuk azt, hogy az lehet, hogy mindenkinek vannak részérdekei. Például a szlovákok az egyik egyeztetésen azt mondták, hogy őket igazán az energia érdekül. Minél több energiát tudnának kapni. A másik, ahogy elhangzott a németeket, a hajózásért, illetve a érdekli, ami nem is csoda, mert egy 6,5 ezer kilométeres tengerültat tudnának ezen a módon 3 ezer kilométerrel lerövidítani. Tehát tisztadó sor. Lássuk világosan, hogy nekik mi a nemzeti érdekük, de tényleg fogalmazzuk meg, hogy nekünk mi. Itt többször elhagyzott a környezetvédelem, és, és egyébként is illik, hogy én inkább ilyesmiről beszéljek. Magyarországnak a 90%-a olyan fértermészetes terület, ami valamiféle védettséget élvez. Igazán a... Budapest térségén kívül csak nagyon-nagyon rövid szakaszok azok, amik teljesen urbanizáltak. Tehát nekünk van elsősorban jól felfogott érdekünk, hogy, hogy az ökológiai kérdések és általában az ökológiából származó hasznok. Mert ezt tulajdonképpen itt azt kellene észrevenni, hogy nem csak a hajózáshoz hasznot, nem csak ezek a hagyományos gazdasági tevékenységek azok, amit munkahelyeket teremtenek, amit bevétel hoznak, hanem igenis, hogy a természet, a vizeknek ugyanúgy lehetne haszna, és ugyanúgy ki lehet belőle venni a hasznot, mint mondom, a nehéziparból vettük ki a szocializmus idején. Tehát próbáljunk minél többet ebbe az irányban gondolkozni, hogy mi hogyan tudnánk a saját érdekeinket képviselni, és az, hogy a németek másképp akarják, az egy dolog. Még egy dolgot elfelejtettem mondani az elején, amikor azt mondtam, hogy kétféle legenda van. A másik legenda az arról szól, hogy ők szépen, ahogy mondtam, a tengerrel rendelkező területeket két Macron régióba bepasszírozták, ez lenne a harmadik, és akkor az Európai Unió a pénzeket esetleg úgy tudná elosztani a 2020-as időszakban, hogy erre a három régióra. Ez valószínűleg, illetve most úgy néz ki, hogy nekünk nem lenne előnyös, és akkor fölmerül az is, hogy ha mi együtt akarunk működni különböző projekteken, akkor az Európán kívüli, illetve az Európai Unión kívüli hat országnak mi jutna? mert azért legyünk hogy ha mi együtt akarunk működni, akkor nekik is kellene valamilyen pénzt adni. Úgyhogy a kérdés borzasztóan bonyolódna, és ezért talán jobb lenne az, hogyha első pillanatban nem pénzről beszélnénk, és nem azt néznénk, hogy milyen összegeket, milyen projektet lehet csinálni, hanem hogy itt is elhangzott stratégiát kellene alkotni, olyan hatástanul, például tisztázni kéne a vízlépcsőknek a kérdését, hogy azoknak milyen ökológiai hatása van, mennyibe kell, valóban kellene -e, a múltkor nagyon érdekes előadást sokat lehetett hallani arról, hogy hányféle variáció létezik, és hogy a természetudósok és a hogy még mennyire nem együtt dolgoznak és nem együtt gondolkoznak. Köszönöm szépen. Hogy hát még ehhez egy pillanatnyilat, hogy ehhez az ökológiai ehhez az alapvetéshez nem, hát, nem. nem kéne a klímatörvény? Hát nem kéne egy olyan társadalmi ami, ami létrehoz egy klímatörvényt? Nincsen, nekem egy ilyen hiányzó rendszer az Hát ez egy initolt út kérdése, a klimatörvénynek nagyon sok előnye lenne, de mindez a klímatörvény nélkül is megvalósítható. Tehát nem egyetlen feltétele. Tehát ez a klímatörvény sem oldaná ezt nekünk magának. Köszönöm szépen a Bencé Jelzssiért szeretettel kapcsolatot, és tudom, hogy ő Érzékelte és elmondta, hogy EDRS, így is hívják a patakértel a körökbe, Európai Unió, Új-Azélikus Katét, ez a hivatalos nevet, és ez egy körtülő projekt, úgy ahogy kezdte rakítani, és van erre pénz, de úgy ahogy hogy Erzséke 2014-2020 költségvetés még nincs, megszavadza, sőt, még erősítsen, teljesen készül Tehát, hogy mennyi lesz ebből az EDF-mest mennyit fog adni, majd 2020-ig ez még nyitott kérdés. Tehát van pénz, és hát tulajdonképpen az a lényeg, hogy Felvágodott, ez a régió is, az unió volt ez a fő cél. Köszönöm szépen. Másodszor, szúrunk. Miklós Sintó. a Duna stratégiáról, leginkább a verséjét az eszembe, a Dunatárs, Újvillámhárító, fél emberek, fél nemzeteségek számára való szégyenkolda. Amit eddig, csak az elmúzó szabban meg szól kítélni, beszik össze a földfői tengeri és e, a e, balti e, e, kezdeményezés. Abszolút világos, hogy különféle részérdekek vannak, mindenki ki akarja haladni magáit az egész tortát. Miklós Endre beszél. Men, most ezeket a részérdekeket egyesíteni nem lehet soha senkinek, legfelje katonyi dikatúrában. Ez, ez itt egy zigánypodás lesz a, a, a dologból kétségtelenül. Koncept jó ebben nem fog kialakulni, arra mérgetlenül. Aki az elősebb az a maga részérdekei, egy általában nagy rituális károknak az előidézésével a létrejönni. A németek Hadított a keresztül tapos magának azt, hogy a 30 víz lépítsenek a magyar Gyunszakaszokra, és akkor jó, lefognak folyolni németek németekben a kínál, nem vagyok kielene akarni a de én azt hogy nem lesz abon a de Bejön az egyik forgatóni. Bajon a másik forgatókönyv, hogy Bécs legyen az új állapú Gunaj Munarja központja és akkor még gazdaság és pénzügyűleg ráfog bűn az egész, hogy a románokat hívából mit akadnak kihozni, nem egészen értem, de ők bizonyára jobban értik, mint én. Most, hát, hát az a, a, a, a, a, a, a is legalább világosak, meg akarják építeni a visegrabi és beszéljük a magyarul, kérem. Az energiaigény, ezt kellett. Most kérem, hogyha így áll össze egy terve, az eleve, úgy, ahogy van nevetséges. Semmisebb dunasztrategiát én még távolan se Érvényesülni. Ez lesz belőle. a lehetőséget nem látok arra, hogy ezek az érdekek valóban szintetizálódjanak. Ezek az érdekek majd valamilyen hosszú belharcban érvényesülni fognak. Nyilván az erősebb kutya elvéd, ahol a gyengébb kutyának abban reménykedve valamiféle életműködése mégiscsak megmarad. Úgyhogy a, a, a helyzet nagyon rossz. Azért kezdtem adi versével, mert a többi régión azért ezt ilyen jelenséggel nemetelt. Lehet, hogy tisztább az, a románok. Szívesen hogy szeretnék, hogyha a magyarokat mindenki deportán elkéne a föl az eddő, a főszínéről. Na, ezt nagyon szeretnék, mert így történne, nincs már lehetőség, de kétségű szívi szóval, maga. ilyesféle ellentétek feszegetik ezt a Duna és egy ilyen gazdasági beágyazottságú termek a világon semmi esélye nincsen arra, nem csak a saját magát megvalósítsa, de még arra sem, hogy a Dunantályon tényleg megévő elképesztő problémákat megvalósítsa. Szomorú hogy elnyis volt mondani. Más? Valakinek an optimista vízőképe. József, akkor jött, hogy másokat mondani, az sem volt, de hát elég szomorú, amit én is de a de Az sem optimista. <gül> <Én>. <gül> <gül> <gül> Nekem pedig az jött eszembe, hogy az Európai Unió legalábbis az eddéki tapasztalatok szerint, személy szerint Brüsszel, ilyen a jóindulatúan veszi tudomáson elveleveket, hogy nem regionális szervezetéseket. És eddig legalábbis sikerült neki azt elírni, hogy tényleg komoly érdemi dolgok ezekben ne történjenek, beleegyezik, és, és én itt látok ebben, hogy a táj az örökségvédelem ilyen nagyságrendű kérdésekben fog működni, hogy tud működni akár ahol pénz és komoly pénzek mozgásáról van szó, továbbra is Brüsszel fog, hogy az a pénz oda menjen, ahol Brüsszelben döntötték. És nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bármi regionális szerveződés komolyabb fejlesztési lehetőségekkel jusson Európai Unióba. Ez az én magánvéleményem. Én nem vagyok ennyire pessimista, már csak azért is, mert gyerekeim vannak, és remélem unokáim is lesznek. A jövő fél évben, ahogy elhangzott, mi leszünk az elnökség, és nekünk kell ezt a bizonyos stratégiát az Európai Parlamentkel elfogadtatni. Tehát, ha mi egy olyan stratégiát tudunk elfogadtatni, amelyik, ahogy mondtam, tulajdonképpen egy kicsit föl van ugyan higítva, de semmiféle olyan kötelezettségeket nem jelent, már pedig nem is jelenthet, akkor, akkor még nincs elveszve minden. Az a bizonyos 11 prioritás, ami úgy keletkezett, hogy először 2009-ben volt már egy előzetes egyeztetés, ahol hét prioritás volt. És azt, ez megint csak egy legenda, azért ezt hangsúlyozom, mert ahogy itt többször elhangzott, túl sok információ, nem szivárok ki. Azért Fújták föl 11-re, mert hogy, hogy 14 országban az egészben, tehát hogy mindenkinek jusson valami, vagy legalábbis kettesével jussonak. Ez nagyon érdekes. Egyrészt 11 féle prioritás az már nem prioritás. Másrészt az egyik ré... a nem egyenszilánkság. Tehát vannak közöttük olyanok, amik alágazatok, ilyen a hajózás és az energia többek között. És vannak benne olyanok, amik inkább horizontális elvek, az emberek közötti kapcsolat, a versenyképesség, a kultúra, a tudástársadalom és a többi. De hát, ami viszont hiányzik belőle, és ez azért jól mutatja azt, hogy nem kell ezt az egészet olyan fogolyan venni. Tehát nem eszik olyan forrónakását, és ezért nem is szabad elkeseredni. Hiányzik belőle a halászat, amit valóban egy picike kis ö, ö, szelet, de hiányzik belőle a mezőgazdaság és vidékfejletére. Az nem. már azért érdekes, hogy a 800 ezer négyzetkilométerről nem is említik a mezőgazdaságot. Tehát azért mondom, hogy így úgy kell tekinteni, hogy ez gyorsan jött valakinek az ötlete volt, vagy valakiknek az ötlete volt, és ebből még akár jó is kiderülhet. És ami, ami még érdekes szerintem, hogy ö, lehet, hogy én elfogult vagyok, és, vagy tájékozatlan, de az biztos, hogy Magyarországon sok jó mérnök is van, sok jó hidrobiológus van, sok jó ökológus, tehát nagyon sok jó szakemberünk van, akiket össze kéne valamilyen módon ereszteni a szomszédokkal is. És végig kéne nézni azt, hogy elképesztő, én, én a saját szakmában is nagyon sokszor elbizonytalankodom, de amikor azt látom, hogy például, ahogy említettem, akár ez a belépcsőzés, hogy ennek milyen hatása van, hogy ezzel kapcsolatban ugyanaz a tervezőintézet kép egymásnak teljesen ellentmondó, és ilyen százmilliárdos nagyságrendekben különböző költségű megoldást is képes elfogadni, akkor azt mondom, hogy megint csak, hogy nincs veszne minden, mert addig, ameddig ezekben a kérdésekben nem jutunk konszenzusra, addig... addig Tovább kell kutatni, keresni, ez egyébként a prioritások között benne van, hogy nemzetközi kutatóhálózatot kell csinálni, hogy interdisziplinárisan kell gondolkozni, hogy az ökológiai értékeket most már egyre többen látják, ahogy említettem, hogy pénzt is lehet belőle csinálni, tehát most már vannak más gazdasági érdekek is, mint a hajózás. Tehát egyszerűen nem megy egyik napról a másikra, kell várni, ha kell, akkor tíz évet és addig nem szabad olyan dolgokat csinálni, egyetlen egy, amire vigyázni kell, amik más dolgok elől, és főleg pedig visszavonhatatlan, visszafordíthatatlan károkat okoznának. Az unokákról, a stratégiáról jut eszembe, hogy, hogy egyáltalán nem hallom azt a majd a jövő, a jövő jövőt megszólalni, meg amire hát nem is nagyon szoktunk gondolni. Nos, hát eddig volt lehetőségünk a, a beszélgetést közvetíteni a tisztelt hallgatók számára. Remélem, hogy nem volt érdektelen. És, Én meg remélem, hogy legközelebb el is jönnek még többen. Igen, pontosan. Személyesen meghallgatni és itt hozzá is szólni, mint ahogy hallhatták, hogy hozzá lehet érdemben szólni a dolgokhoz. Sőt, hát ezeket a hozzácsolásokat még az ételben is közvetítjük. Meg azért el mondanom, elég szép számba voltunk. Így van, és Tehát ez tényleg szép olyan, dolog, olyan olyan hogy a Városvéde Egyesület Kossuthals utcai termében azért szépen el szoktak jönni. Hát, hát több az előnye, mint a hátránya. Némi a hátrány, az a Kossuthals utca zajos, de remélem, hogy azért a felvétel így is élvezhető volt. És ami a legfontosabb pedig az, hogy viszonylag hamar ki fog derülni, hogy gyakorlatilag fél éven belül, hogy mit fogadunk el, tehát az elkövetkező fél éve sok minden eldől, sokat fogunk még erről hallani, a híradásokban ez eléggé központi téma lesz, és a lényeg csak utána következik, hogy utána mi fogunk valóban megvalósítani. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezzel a kérdéssel találkozni fogunk, már csak azért is, mert rólunk szól. Nem mert öt éves tervnek hívni, de ez valami egyféle középtávú terv, csak a különbség az, hogy nemzetközi értelemben. Hát most meg nem akarod, hogy a KGST-hez folyamodni, de hát a nagyságrendjét... De, mondjam, a de, de De hogy legyen valami, valami fogalmunk arról, é. hogy milyen nagyságrendjük kérdésről van itt szó, és ezért vagyok kénytelen a régi hát, mintákat előhozni, de nagy jelentőségű ügyről van szó, ami tulajdonképpen évekig, sőt, annál hosszabb ideig is, akár évtizedekig is meghatározhatja a jövőnket. Talán ami miatt miért beszélünk róla, én legalábbis, mert úgy gondolom, hogy az ilyen ügyeknek nem szabad elszállni a fejünk fölött, anélkül, hogy a hangunkat ne hallassuk, és ahol lehet, ott pedig az igényeinket, a vágyainkat, érvényre is kell juttattunk, és nem kell mindig arra várni, hogy valaki más majd kitalálja ezt és elmondja, esetleg 2000 km el. Már Én jön. úgy érzem, hogy nehezem van hátra, mert a igazán lényegi kérdés az lesz, hogy konkrétan mi valósul meg. Tehát most ugye alá fognak írni valamilyen szép, színes, szagos dokumentumot, de hogy a konkrét projekteknél konkrétan mi lesz támogatva, és konkrétan ki mit fog ebből megvalósítani, ez az elkövetkező időszakban fog eldőlni, és nagyon alapvető kérdés, hogy ez, hogy zajlójék le, és hogy ebben benne legyünk mi, akikről szól az egész. Az egész fölvételt pedig meghallgathatják a nagyvárosi.civiradio.hu oldalon. És két év múlva találkozunk, hát a terveink szerint 7-es és zsoltot fogok elhívni, aki globális témáról, a környezeti és energiaválságról fog nekünk beszélni. Köszönjük szépen! Viszontlátásra!